Evanghelia după Matei, capitolul 1 Carte neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam Avraam a născut pe Isaac. Isac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Naason, Naason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boz din Rahav, Boz a născut pe Iobed din Rut, Iobed a născut pe Yesei, Jesei a născut pe David, regele, David a născut pe Solomon din femeia lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia,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 Josia a născut pe Iehonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliakim. Eliakim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Iliaud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, logonicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14. Și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14.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 Iată, îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria Logonica ta că ce s-a zămislit în trânsa, este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice Iată, fecioara va avea împântece și va naște fiul,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 Capitolul 2 Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând, Unde este regele iudeilor cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Și auzind regele Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhierii și cărturarii poporului, Căuta să afle de la ei unde este să se nască Hristos. Iar ei i-au zis, în lui Dei, că așa este scris de prorocul. Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpitenile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Atunci Irod, chemând ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betleem, le-a zis, Mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca venind și eu să mă închin lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Și văzând ei s-au bucurat cu bucurie mare, foarte. Și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ s-au închinat lui, și deschizând visteriile lor, i a adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif zicând, Scoală-te! Ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l Și sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul, Din Egipt a închemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de doi ani și mai jos, după timpul care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul. Glas în rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahelaș plânge copiii și nu voiește să fie mânghiată pentru că nu mai sunt. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și i-a zis Scoalete, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul pruncului. Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelaun Iudea în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și venind a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarenean se va chema. Evanghelia după Matei Capitolul 3 În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia iudeii, spunând, Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele în prejurul mijlocului, iar hrana lui erau lăcuste și miere sălbatică. Atunci au ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată prejurimea Iordanului. Și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Dar văzând Ioan pe mulți din farisei și saduchii venând la botez, le-a zis, Pui de vipere, cine v-a să fugiți demonia ce va să fie? Faceți deci o roadă vrednică de pocăință. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, vă, avem pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiii al lui Avram. Iată, se curea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduna grâul în jidniță, iar pleava o varde va cu foc nestins. În acest timp a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan ca să se boteze de către el. Ioan însă îl când. „Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și răspunzând, Iisus a zis către el, Lasă acum! Ca așa se cuvine nou să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat. Iar botezându-se Iisus, îndată ce a ieșit din apă, iată cerurile i s-au deschis și el a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată glas din ceruri zicând, Acesta este Fiul meu, cel iubit, într-un care am binevoit. Evanghelia după Matei, capitolul 4 Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de către diavolul. Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Și apropiindu-se, ispititorul a zis către el, De ești tu, Fiul lui Dumnezeu, zica pietrele acestea să se facă pâini.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 Iisus i-a răspuns, Iarăși este scris, Să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou diavolul a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și slava lor. Și a zis lui, Acestea toate ți le vă da ție dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Atunci Iisus i-a zis, Pii satanu, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Atunci l-a lăsat diavolul și, iată, îngerii, venind la el, îi slujeau. Și Isus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea. Și părăsind Nazaretul, a venit de-a locuit în Capernau, în lângă mare, în hotarele lui Zabolon și Neftalim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 în corabie cu Zevedeu tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și au străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propavăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Și s-a dus vestea despre el în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănoci. și el îi vindeca. Și mulți, multe mergeau după el din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Judea și de dincolo de Iordan. Evanghelia după Matei Capitolul 5 Văzând mulțimile, Iisus s-a suit în munte și, așezându-se, ucenicii lui au venit la el și, deschizându-și gura, îi învăță zicând Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția cerurilor! Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia! Fericiți cei blânzi,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 nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult, să nu ucizi, iar cine va ucide vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă că oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. Și cine va zice fratelui tău, netremnicule, vrednic va fi de judecat a sinedrului, iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Deci, dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înainte altarului și mergi întâi și împacă-te cu fratele tău și apoi venind, adu darul tău. Împacă-te cu părâșul tău de grabă până ce ești pe el cu cale, ca nu cumva părâșul să te dea judecătorului și judecătorul slujitorului și să fie aruncat în temniță. Adevărat greșcție!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 Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i -și, și cămașa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui ce cere de la tine, dă-i. Și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrășmașii voștri.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 Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea plată de la tatăl vostru cel din ceruri. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și pe ulițe ca să fie slăviți de oameni. Adevărat grezi vouă și au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta ca milostinia ta să fie într și tatăl tău, care vede în înascuns, îți va răsplăti ție. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place prin sinagogi și prin colțurile uliților, stând în picioare să se roage ca să se arate oamenilor. Adevărat grezi și au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău, care este în înascuns, și tatăl tău, care vede în nascuns, Îți va răsplătiție! Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci, nu vă asemărați lor că știe Tatăl vostru cele ce aveți trebuință mai înainte ca să cereți voi de la El. Deci, voi, așa să vă rugați! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, Vie împărăția ta, facă-se voia ta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 Și tău, care este ascuns și tatăl tău, care vede ascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde Molia și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.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 Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe și tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile, știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate acestea se vor adăga vouă. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. Evanghelia după Matei Capitolul 7 Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați. Și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău, lasă să scot paiul din ochiul tău și iată, bârna este în ochiul tău? fă arnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu dați cele sfinte câinilor.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 Sau cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el îi va da piatră? Sau de va cere pește, oare el îi va da șarpe? Deci, dacă voi răi fiind știți să dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor ce cer de la el. Ci toate câte voiți să vă facă voi oamenii, asemenea și voi faceți lor că aceasta este legea și prorocii. Intrați prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea care duce la pire și mulți sunt cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt care o află. Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doar o oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Iată, orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia tatălui meu celui din ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, nu numele Tău am prorocit și nu numele Tău am scos demoni și nu numele Tău minun multe am făcut? Și atunci voi mărturisiilor, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la mine, cei ce lucrați fără de legea. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, asemănase-va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râuri mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, bărbatul bărbatului nechipzuit, care și-a clădit casa pe nisip. Și-a căzut ploaia, și-au venit râurile mari, și-au suflat vânturile, și-au izbit în casa aceea, și-a căzut. Iar căderea ei a fost mare. Iar când Iisus a sfârșit cuvintele acestea, mulțimile erau imite de învățătura lui, că îi învăța pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturare lor. Evanghelia după Matei, capitolul 8 Și coborându-se el din munte, mulțimi multe au mers după el. Și iată un lepros, apropiindu-se, îi se închina zicând, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești? Și Isus întizând mâna, s-a atins de el, zicând, Voiesc, curățește-te! Și îndată s-a curățit lepra lui. Și i-a zis Iisus, Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moises pre mărturie lor. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbă-n og, chinuindu-se cumplit. Și Iisus i-a zis, Venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci mai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia, Dute și se duce și celuilalt vino și vine și slugii mele, fac aceasta și face. Auzind Iisus, a minunat și a zis celor ce veneau după el, Adevărat gresc vo, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fii împărății vor fi aruncați în cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și i-a zis sutașului, dute, te fie după cum ai crezut. Și s-a însănătășit sluga lui în ceasul acela. Și venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând, prinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, și s-a sculat și-i slujea lui. Și făcându-se seară, a adus la el mulți demonizați și au scos duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțimile împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns, Vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi, Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis, Doamne! dă voi întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis, Vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții lor. Intrând el în corabie, ucenicii lui l-au urmat. Și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat zicând, Doamne! Mântuiește-ne, că pierim! Iisus le-a zis, De ce vă este frică puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. Iar oamenii s-au mirat zicând, Cine este acesta că și valurile și marea ascultă de el? Și trecând el dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică, Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând, Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Iar el le-a zis, Duceți-vă!" Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și iată toată turma s-a aruncat de pe în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată toată cetatea a ieșit în îndâmbinarea lui Isus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Evanghelia după Matei Capitolul 9 Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat, și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănăgului, Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine, Acesta hulește!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 Iar mulțimile, văzând aceasta, s-au însupăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care dă oamenilor asemenea putere. Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și a zis acestuia, Vină după mine! Și, sculându-se, a mers după el. Și pe când ședea el la masă, în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu učenicii lui. Și văzând fariseii, au zis ucenicilor, Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și și cu păcătoșii? Și auzind el, a zis: Nu cei sănătoși au nevoie de doctori, și cei bolnavi. Dar mergând învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfă, că n-am venit să chem pe drept, ci pe cei păcătoși la pocăință. Atunci au venit la el ucenicii lui Ioan zicând, Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis, Pot oare fii nunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură,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 Pune mâna ta peste ea și va fi vie. Atunci, Isus, culându-se, a mers după el împreună cu ucenicii. Și iată o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani, apropiindu se de el pe la spate, s-a atins de poala hainei lui. Căci zicea în gândul ei: Nu mai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Iar Isus, întorcându-se și văzându-o, i-a zis: Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Iisus, venind în casa dregătorului și văzând pe cântăreții din flaut și mulțimea tulburată, a zis, Depărtați-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei rădeau de el. Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând, a luat-o de mână, și copila s-a sculat și a ieșit vestea aceasta în tot ținutul acela. Plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după el strigând și zicând, Miluiește-ne pe noi, a lui David!" După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Iisus i-a întrebat, Credeți că pot să fac eu aceasta?" zis sau lui, Da, Doamne!"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 Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar fariseii ziceau, cu domnul demonilor scoate pe demoni. Și Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Și văzând mulțimile,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 chimând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Numele celor 12 apostoli sunt acestea. Întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, lui Zevedeu, și Ioan fratele lui, Filip și Vartolomeu, Toma și Matei, vameșul. Iacov, al lui Alfeu, și Levi, ce se zice Tadeu, Simon, Cananeul, și Iuda, Iscarioteanul, care l-a vândut. Pe acești doisprezece i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, În calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oilele cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propăvăduiți, zicând, S-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei nepotincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți în dar ați luat, în dar să dați. Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrenic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți și, Și intrând în casă, urați izicând: pace casei acesteia. Și dacă este casa aceea vrednică, vină pacea voastră peste ea. Iar de nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Cine nu vă va primi pe voi, nici nu va asculta cuvintele voastre,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 Așadar, nu vă temeți. Voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea tatălui meu care este în ceruri. Nu cotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să duc pace.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 Și cine primește un drept în nume de drept, răsplata dreptului va lua. Și cel ce va da de băut unuia dintre aceștia mici, numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat gresc voă, nu va pierde plata sa. Evanghelia după Matei Capitolul 11 Sfârșind Iisus de dat aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin cetățile lor. Și auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos și trimițând pe doi dintre ucenicii săi, au zis lui, Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Și Iisus răspunzând le-a zis lor, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbi și capătă vederea și șchiopii umblă. Leproșii se curățesc și surzi aud. în înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti într-o mine. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în postie? Au trestie clătinată de vând, Dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce port haine moi sunt în casele regilor. Atunci, de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da, zic vou, și mai mult decât un proroc. Că el este acela despre care s-a scris Iată, eu trimit înainte fețe tale pe îngerul meu care va pregăti calea ta înaintea ta. Adevărat, zic vou, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan. Și dacă voiți să înțelegeți... El este ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Dar, cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care ședă în piețe și strigă cu unii către alții, zicând: V-am cântat din fluieri și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Căci, a venit Ioan nici mâncând, nici bând și spun: Are demon. A venit fiul omului, mâncând și bând și spun: Iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe minune ale sale, căci nu s-au pocăit. Vai ție, Horazine! Vai ție, Betsaida! Că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult în sac și în cenușă s-ar fi pocăit. Dar zic vouă, tirului și sidonului le va fi mai ușor în ziua judecății decât vouă. Și tu, Capernaume, n-ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborâ, căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis, te pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ce ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea ta. Toate mi-au fost date de către tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe fiul decât numai tatăl. Nici pe tatăl nu-l cunoaște nimeni decât numai fiul și cel căruia va voi fiul să-i descopere. Veniți la mine, toți ce osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi o dihnă sufletelor voastre. Căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Evanghelia după Matei Capitolul 12 în vremea aceea, mergea Isus într-o zi de sâmbătă printe sămănături, iar ucenicii lui au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Văzând acestea, fariseii au zis lui, Iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar el le a zis, au, Nu ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului și a mâncat pâinile puneri înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu ei, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că preoții, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta și sunt fără de vină? Ci grăiesc că mai mare decât templul este aici. Dacă știați ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jerfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. Că Domn este și al sâmbetei fiul omului.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 Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis, Orice împărăție care se dezbină în sine, se postiește. Orice cetate sau casă care se dezbină în sine, nu va dăinui. Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine, dar atunci cum va dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot pe demon cu Belzebul, feciorii voștri cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecători.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 dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Or spuneți că pomul e bun și rodul lui e bun, ori spuneți că pomul e rău și rodul lui e rău, căci după roadă se cunoaște pomul. Pui de vipere!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 Umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind, o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el și intrând sălășluiesc aici și se fac cele rele de pe urma ale omului aceluia mai rele decât cele din tâi. Așa va fi și cu acest neam viclean. Și încă vorbind el mulțimilor,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 acela mi este frate și soră și mamă. Că oricine va face voia tatălui meu celui din ceruri, acela mi este mie frate și soră și mamă. Evanghelia după Matei Capitolul 13 În ziua aceea, ieșind Isus din casă și de-a lângă mare, și s-au adunat la el mulțimi multe, încât, intrând în corabie, ședea în ea și toată mulțimea sta pe țărm, și le-a lor multe, în pilde, zicând, Iată a ieșit semănătorul săsemene, și pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult, și în data au răsărit că n-aveau pământ adânc. Iar când s-a evit soarele, s-au pălit de ar și, țășii, neavând rădăcină, s-au Alte Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au năbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod, una o sută, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit sau audă? Și ucenicii, apropiindu se de el, i-au zis: De ce le vorbești lor, în pilde? Iar el răspunzând le-a zis, pentru că vă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat, căci celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, că văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg. Și se împlinește cu i prorocia lui Isaia care zice, cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege,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 dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme și, întâmplându-se strâmtoare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintește. Cea asemănată în spin este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea vuției înnăbușă cuvântul și îl face neroditor. Iar sămânța asemănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și îl înțelege, deci, care aduce rod și face, unul o altul șaizeci, altul treizeci. Altă pildă le-a spus lor înainte, zicând, asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Venind slujile stăpânului casei, i-au zis, Doamne, n-ai semănat tu oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns, Un om vrășmaș a făcut aceasta. Slujile i-au zis, Voi ești deci să ne ducem și să o plivim? El însă a zis, Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la seceriș. Și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, pliviți întâi neghina și o legați în snop ca să ardem, Iar grâul, adunați-l în jitnița mea. O altă pildă le-a pus înainte zicând, Împărăția cerilor este asemenea grăuntului de muștar pe care, luându-l, omul l-a semănat în țarena sa și care este mai mic decât toate semințele dar când a crescut, este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsele cerului și se slășluiesc în ramurile lui. Altă pildă le-a spus lor. Asemenea este împărăția cerurilor luatului pe care luându o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină până ce s-a dospit toată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în pilde și fără pildă nu le grăia nimic ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeirea lumii. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarenă. El răspunzând le-a zis Cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. arena este lumea.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 Iarăși, asemenea, este împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bune și, aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. Asemenea, este iarăși împărăția cerurilor cu un vod aruncat în mare și care adună tot felul de pești, iar când s-au umplut, l-au tras pe la mal și, șezând, au ales în vase pe cei buni iar pe cei răi i-au aruncat afară. Așa va fi și la sfârșitul veacului. Vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți. Și vor arunca în cuptorul cel de foc. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Înțelesați toate acestea? Zisau lui, da, Doamne. Iar el le-a zis, de aceea orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor, este asemenea unui om gospodar, care scoate din visteria sa noi și vechi. Iar după ce Isus a sfârșit aceste pilde, a trecut de acolo. Și venind în patria sa, îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât erau uimiți și ziceau, de unde are el înțelepciunea aceasta și puterile? Au, nu este acesta fiul Tezlarului? Au, nu se numește mama lui Maria și frații verii lui? Iacov și Iosif și Simon și Iuda și surorile verișoarele lui au nu sunt toate la noi, deci de unde are el toate acestea? Și se sminteau întru el. Iar Iisus le-a zis, nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor.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 Ioanei Ioan zicea lui, nu-ți se cuvine să ai de soție? Și, voind să-l ucidă, s-a temut de mulțime că îl socotea pe el proroc. Iar prăznuind Irod ziua lui de naștere, fica Irodiadei a jucat în mijloc și a plăcut lui rod. De aceea, cu jurământ i-a făgăduit să-i dea va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul.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 Deci, dă drumul mulțimilor ca să se ducă în cetate, să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns, N-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei i-au zis, N-avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și el le-a zis, Aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele cinci pâini și cei doi pești și privind la cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâine, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărmituri 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabii și să treacă înaintea lui, pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor iar dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage singur. Și făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii de părtare de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă din noapte, a venit la ei Isus, umblând pe mare. Și văzându-l, umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e înălucă, și de frică au strigat.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 Doamne, scapă-mă!" Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și i-a zis, Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?" Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabiei s-au închinat zicând, Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!" Și trecând dincolo, au venit în pământul Genizaretului. Și cunoscându-l, oamenii locului aceluia au trimis în tot acel ținut, și adus la el pe toți bolnavii și-l rugau ca numai să se atingă de poalele hainelor lui și câți se atingeau, se vindecau. Evanghelia după Matei Capitolul 15 Atunci au venit din Ierusalim la Iisus farisei și cărturari zicând, Pentru ce ucenicii tăi calcă datina bătrânilor,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 Acela nu va cinsti pe tatăl său sau pe mama sa și ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datenea voastră. Fățarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia când a zis, Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine și zadarnic mă cinstesc ei învățând învățături ce sunt porunci ale oamenilor. Și chemând la sine mulțimile, le-a zis, ascultați și înțelegeți.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 Acestea sunt care spurcă pe om, dar a mânca cu mâine spălate nu spurcă pe om. Și ieșind de acolo, a plecat Iisus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga, zicând, Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui rugau, zicând,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 dar și câinii mănâncă din fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești! Și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. Și trecând, Iisus de acolo a venit lângă Marea Galilei și, suindu-se în munte, a șezut acolo. Și mulți multe au venit la El, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciunci și mulți alții, și i-au pus la picioarele Lui, iar El i-a vindecat. Încât mulțimea se minuna văzând pe muți vorbind, pe ciunci sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Iar Iisus, chemând la sine pe să săi, a zis, Milă-mi este de mulțime, că iată sunt trei zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce.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 și apropiindu-se fariseii și saducheii și spitindu-l, i-au cerut să le arate semn din cer. Iar el, răspunzând, le-a zis, Când se face seara, ziceți, Mâine va fi timp frumos, pentru că cerul e roșu. Iar dimineață ziceți, Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu posomărât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o judecați, dar semnele vremurilor nu puteți. Neam, viclean și adulteri cere semn, și semnul îi se va da lui decât numai semnul lui Iona, și lăsându-i a plecat. Și venind ucenicii pe celălalt țărm, au uitat să ia pâini, iar Iisus le-a zis, luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al sadocheilor. Iar ei cugetau în sinea lor zicând, aceasta pentru că n-am luat pâine. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, le a zis, ce cugetați în voi înși vă, puțin credincioșilor, că nu ați luat pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini la cei cinci mii de oameni și câte coșuri ați luat, nici de cele șapte pâini la cei patru mii de oameni și câte coșuri ați luat? Cum nu înțelegeți că nu despre pâini v-am zis, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles că nu le-a spus să se ferească de a pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Și venind de sus în părțile cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenicii săi zicând: Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Iar ei au răspuns: Unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre prooroci. Și le-a zis: dar voi cine ziceți că sunt? Și răspunzând, Simon Petru a zis, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Isus, răspunzând, i-a zis, Fericitești, Simone, Fiul Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci tatăl meu, cel din ceruri. Și eu -ți zic ție că tu ești, Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci a început Iisus să le arate ucenicilor lui că El trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhieri și de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învieze. Și Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească zicându-i, fie-ți milă de tine, să nu ți se întâmple ție acestea. Iar el, întorcându-se, a zis lui Petru, mergi înapoi a mea, satanu, că-ți mintea -mi ești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi mie. Că cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine -și va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci fiul omului va să vină într-o slava tatălui său cu îngerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Adevărat greisc vo, sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Evanghelia după Matei Capitolul 17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 Și Isus s-a apropiat de ei și, atingându-i, le-a zis, Sculați-vă și nu vă temeți." Și, ridicându-și ochii, n-au văzut pe nimeni decât numai pe Isus singur. Și pe când se coborau din munte, Isus le-a poruncit zicând, Nimeni nu-i să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când fiul omului se va scula din morți." Și ucenicii l au întrebat zicând, Pentru ce dar zic cărturare că trebuie să vină mai întâi Ilie?"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 Și Isus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Isus, le-au zis deoparte, de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Isus le-a răspuns, pentru puțina voastră credință, căci adevărat greesc voi, dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia,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 cei ce strâng darea pentru templu, și i-au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea?" Ba da," a zis el. Dar, intrând în casă, Iisus i-a luat înainte zicând, Ce ți se pare, Simone, regii pământului de la cine i-au dări sau bir? De la fiilor sau de la străini?" El i-a zis, De la străini." Isus i-a zis, Așadar, fiii sunt scutiți."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 Cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și i-a zis, Adevărat, zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci, cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în împărăția cerurilor. Și cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici care credă în mine, mai bine i-ar fi lui să-i se atârne gât o piatră de moară și să fie afundată în adâncul mării. Vai lumii din pricina smintelilor, că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, ta l și aruncă-l de la tine, că este bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop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 Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare, dacă un om ar avea o sută de oi și una dintre ele s-ar rătăci, nu va lăsa oare în munți pe cele 99 și, ducându-se, va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat grezc vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit?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 că, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru, apropiindu-se de el, i-a zis, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de șapte ori? Zisa lui Iisus, nu zic ție până de șapte ori, ci până de la șaptezeci de ori câte șapte.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 Doamne, îngăduiește-mă și ți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugei acelea, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar ieșind sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care-i o sută de dinari, și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește mă ce ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, îngăduiește-mă și ți voi plăti. Iar el nu vroia, ci mergând la aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, Slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mânăindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorulor până ce-i va plătit toată datoria. Tot așa și tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu vieți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Evanghelia după Matei Capitolul 19 Iar după ce Isus a sfârșit cuvintele acestea,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 dar din început nu a fost așa, iar eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa în afara de pricină de desfrânare și se va însura cu alta, săvârșește adulter, și cine s-a însurat cu cea lăsată, săvârșește adulter. Ucenicii i-au zis, dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu este de folos să se însoare. Iar el le-a zis, nu toți pricep cuvântul acesta și aceea cărora le este dat. Că sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamelor, sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni și sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege să înțeleagă. Atunci i s-au adus copiii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage, dar ucenicii i certau. Iar Isus a zis, Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la mine!"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 Dute, vin de averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vin și urmează-mi. Și auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avoții. Iar Isus a zis sucenicilor săi, Adevărat zic voo, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iară zic voi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 Cu noi, oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, Adevărat zic voi că voi cei ce mi-ați urmat mie la noirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slave sale, veți ședea și voi pe 12 tronul, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, mulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți din tâi vor fi pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi din tâi. Evanghelia după Matei Capitolul 20 Căci împărăția cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă care a ieșit diz de dimineață să tocmească lucrătorii pentru via sa. Și învoindu-se cu lucrătorii, cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Și ieșind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață fără lucru și le-a zis acelora, Mergeți și voi în vie și ce va fi cu dreptul vă voi da. Iar ei s-au dus. Ieșind iarăși pe la ceasul al șaselea și la al nouălea, a făcut tot așa. Ieșind pe la ceasul al 11lea a găsit pe alții stând fără lucru și le-a zis, De ce ați stat aici toată ziua fără lucru? sau lui, fiindcă nimeni nu ne-a tocmit. Zisa lor, duceți-vă și voi în vie și ce va fi cu dreptul veți lua. Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său, cheamă pe lucrători și le dă plata, începând de la cel din urmă până la cel din tâi. Venind, cei din ceasul al 11-lea au luat câte un dinar. Și venind, cei din tâi au socotit că vor lua mai mult. Dar au luat și ei tot câte un dinar. Și după ce au luat, cărteau împotriva stăpânului casei, zicând, Aceștia de pe urmă au făcut un ceas și i, i pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei și arșița." Iar el, răspunzând, a zis uneia dintre ei, Prietene, nu-ți fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? Ia ce este al tău și pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca și ție." Au, nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau, ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Astfel vor fi cei de pe urmă întâi și cei din tâi pe urmă, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Și suindu-se la Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus lor pe cale. Iată, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în reilor și a cărturailor și îl vor osândi la moarte și îl vor da pe mâna păgânilor ca să-l bajocorească și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci a venit la el mama fiilor lui Zevedeu împreună cu fiii ei închinându-se și cerând ceva de la el. Iar el a zis ei, ce voiești? Iar ea a zis lui, zi ca să șada acești doi fii ai mei unul de-a dreapta și altul de-a stânga ta într un împărăția ta. Dar Iisus răspunzând, a zis, Nu știți ce cereți? Puteți oare să beți paharul pe care îl voi bea eu și cu botezul cu care eu mă botez să vă botezați? Ei au zis, Putem! Și el a zis lor, Paharul meu veți bea și cu botezul cu care eu mă botez vă veți boteza, dar așa de-a de dreapta și de-a stânga mea? Nu este al meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către tatăl meu. Și auzind, cei zece s-au mâniat pe cei doi frați. Dar Iisus, chemându-i la sine, a zis, Știți că o curmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc. Nu tot așa va fi între voi, ci care între voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru. Și care între voi va vrea să fie întâiul, să vă fie vă o slugă! După cum și fiul omului n-a venit să i se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Și plecând ei din Erihon, mulțime mare venea în urma lui. Și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat zicând, Miluiește-ne pe noi, Doamne, fiul lui David! Dar mulțimea îi certa să tacă. Ei însă și mai tare strigau zicând, Miluiește-ne pe noi, Doamne, fiul lui David! Și Iisus stând i-a chemat și le-a zis, Ce voiți să vă fac? Zisa lui, Doamne, să se deschidă ochii noștri! Și, făcându-i se milă, Iisus a atins de ochii lor și îndată au văzut și i-a urmat lui. Evanghelia după Matei Matei, capitolul 21 Iar când s-au apropiat de Ierusalim, au venit la Betfaghe, la muntele măslinilor. Atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicându-le, Mergeți în satul care este înaintea voastră și îndată veți găsi o asină legată și un mâns cu ea. Dezlegați-o și aduceți-o la mine. Și dacă vă va zice cineva ceva, veți spune că îi trebuie Domnului și le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice: Spuneți fiicei Sionului: Iată, împăratul tău vine la tine blând și șezând pe Asină, pe mânz, fiul cele de subjug. Mergând, deci, ucenicii și făcând după cum le-a poruncit Isus, au adus Asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar el a șezut peste ele. Și cei mai mulți din mulțime își hainele pe cale iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale. Iar mulțimile, care mergeau înaintea lui și care veneau după el, strigau zicând, Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana într cei de sus. Și intrând el în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând, Cine este acesta? Iar mulțimile răspundeau, Acesta este Iisus rorocul din Nazaretul Galilei. și a intrat Iisus în templu și a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și a zis lor scris este casa mea casă de rugăciune se va chema iar voi o faceți peșteră de tâlhari. și au venit la el în templu orbi și șchiopi și a făcut sănătoși și văzând arhierei și cărturarei minunile pe care le făcuse și pe copiii care strigau în templu și ziceau, Osana, fiul lui David, s-au mâniat. Și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Iar Iisus le-a zis, da, au niciodată n-ați citit că din gura copiilor și a celor ce sug ți pregătit laudă? Și lăsându-i a ieșit afară din cetate, la Betania, și noaptea a rămas acolo. Dimineața a doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit. Și, văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze. Și a zis lui, de acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac. Și smăchinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum s-a uscat în îndată. Iar Isus răspunzând le-a zis, adevărat grezi dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ceea ce s-a făcut cu smăchinul, ci și muntele acestuia de veți zice, ridică-te și aruncăte în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de el pe când învăța arhierii și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere faci acestea? Și cine ți-a dat puterea aceasta? Răspunzând, Iisus le-a zis, Vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, pe care de mil veți spune și eu vă voi spune voi cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan, de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau într un sine zicând, De vom zice din cer, ne va spune, De ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom spune de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan de proroc. Și răspunzând ei lui Isus, au zis: Nu știm, zisa lor și el: Nici eu nu vă spun, voi cu ce putere fac acestea. Dar, ce vi se pare? Un om avea doi fii, și ducându-se la cel din dintâi, i-a zis: Fiule, tu te astăzi și lucrează în via mea. Iar el, răspunzând, a zis: Mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al doilea, I-a zis tot așa, acesta răspunzând a zis, nu vreau. Apoi căindu-se, s -a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui? zis sau lui, cel de-al doilea. zis alor lor Iisus, adevărat grezg că vame și, și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vame și, și desfrânatele au crezut iar voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Ascultați altă pildă. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpatăneat teasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugele sale la lucrători ca să ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorut-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele din tâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând, Se vor rușina de fiul meu." Iar lucrătorii vii, văzând pe fiul, au zis între ei, Acesta este moștenitorul, venit să-l omorăm și să avem noi moștenirea lui." Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe acești răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la timpul lor. Zisa lor Iisus, au ați citit niciodată în scripturi, piatra pe care au nesucotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta, se va sfârma, iar pe cine va cădea, îl va strivi. Iar arhierii și fariseii, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește și căutând să-l prindă, S-au temut de popor pentru că îl socotea proroc. Evanghelia după Matei Capitolul 22 Și răspunzând, Iisus a vorbit iarăși în pilde zicându-le, Împărăția cerurilor a semănat-o să omului împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugele sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi, zicând: Spuneți celor chemați, iată, am pregătit o spățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sa, altul la negustoria lui. Iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au bat și le-au ucis. Și auzind împăratul de acestea, s-au umplut de și, trimițând oștile sale, a nimicit pe și aceea. Și cetății lor i-au dat foc. Apoi a zis către slujile sale, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți deci la răspântiile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați-i la nuntă. Și ieșind, slujile acelea la drumuri au adunat pe toți câți i-au găsit și răi și buni și s-au umplut casa nunții cu aspeți. Iar intrând împăratul ca să privească pe oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slujilor: legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Atunci s-au dus faresei și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt. Și au trimis la el pe ucenicii lor, împreună cu irodiani, zicând, Învățătorile, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. spune deci nouă, ce ți se pare, se cuvine să dăm de cezarului sau nu? Iar Isus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Isus le-a zis, al cui chip este acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei, ale cezarului. Atunci a zis lor, Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt al lui Dumnezeu. Auzind aceasta, s-au minunat și, lăsându-l, s-au dus. Iar în ziua aceea s-au apropiat de el duchei, care zic că nu este în viere și l-au întrebat zicând, Învățătorule, Moise a zis, dacă cineva moare neavând copii, fratele lui, să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi șapte frați și cel din s-a însurat și a murit și, neavând urmaș, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea și al doilea și al treilea până la al șaptelea. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a cărui dintre cei șapte va fi femeia? Căci toți au avut o de soție. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, neștiind scripturile nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților, au nați citit ce vi s-a spus vo de Dumnezeu, zicând: Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Nu este Dumnezeul morților? Și al viilor, iar mulțimile, ascultându-l, erau imite de învățătora lui. Și auzind fariseii că au închis gura saduchiilor, s-au adunat la oaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-l pe Isus l-a întrebat, Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege?" Iar el i-a răspuns, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău." și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Între aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați farisei, i-a întrebat Iisus zicând, Ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este? Zisau lui, al lui David. Zisa lor, cum deci David, în duh, îl numește pe el Domn zicând, Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci, dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt și nici n-a mai îndrăzni cineva din ziua aceea să-l mai întrebe. Evanghelia după Matei Capitolul 23 Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, Cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vă faceți-le și păziți-le. Dar după faptele lor, nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că leagă sarci în grele și cu a nevoie de și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște.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 că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai multă o sândă veți lua. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al și îndoit decât voi.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 dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze, oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți că mila. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afara paharului și a blidului, iar înăuntru vostru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb! Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai voo, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că se cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, și înăuntru sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai vo cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor. Și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângiului prorocilor. Astfel, dar mărturisiți voi înși vă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de o sânda ghienei? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărtorari, dintre ei veți ucide și veți răstini. dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l a ucis între templu și altar. Adevărat grezg vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care o mor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fii tăi după cum adună pasărea pui să-i sub aripi? Dar nu ați voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie. Căci vă zic vou, de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Evanghelia după Matei, capitolul 24 Și ieșind Iisus din templu, s-a dus și s a apropiat de el ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului, iar el, răspunzând, le-a zis, Vedeți toate acestea? Adevărat greesc vo. Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenici de o parte, zicând: Spune-ne nouă, când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Răspunzând Isus le-a zis: Vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu, zicând: Eu sunt Hristos și pe mulți îi vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de război. luați seama! Să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cu tremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre suprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți, iar din pricina mulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și se va propovdui această Evanghelie a în toată lumea spre mărturie la toate neamurile, și atunci va veni sfârșitul. Deci, când veți vedea urăciunea pustirii ce s-a zis prin Daniel, prorocul, Stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din udea să fugă în munți, cel ce va să fie pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta! căci va fi atunci strâmtoare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup. Dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci de vă va zice cineva, iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-L credeți, căci se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vo, iată este în pustie, să nu ieșiți. Iată este în cămări, să nu credeți. Căci, precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar îndată, după strâmtoarea celor zile, Soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va răta pe cer semnul fiului omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe fiul omului venind pe noi cerului cu putere și cu slavă multă. Și va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor aduna pe cei aleși ai lui din cele patru vânturi de la marginile cerurilor până la celelalte margini. Învățați de la smochin pilda, când mlădița lui se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți că vara e aproape. Asemenea și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, la uși. Adevărat grezi voi, că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul acela, nimeni nu știe. Nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea fiului omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut până ce a venit potopul și a luat pe toți, la fel va fi și la venirea fiului omului. Atunci, din doi care vor fi în țarină, unul se va lua și altul se va lăsa. Din două care vor măcina la moară, una se va lua și alta se va lăsa. Privegheați, deci, că nu știți în care zi vine Domnul vostru. Aceia cunoașteți că, de-ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea și voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți fiul omului va veni. Cine este oare sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale, ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea pe care vinind stăpânul său o va afla făcând așa. Adevărat, zic voi, că peste toate avuțiile sale o va pune. Iar dacă acea slugă, reafind, va zice în inima sa stăpânul meu în târzie și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu el să mănânce și să bea cu bețivii, Veniva stăpânul slugei acelea în ziua când nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l cunoaște și o va tăia din drăgătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Evanghelia după Matei Capitolul 25 Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare,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 Intră în bucuria Domnului tău! Apropiindu-se și cel cu doi talanți, a zis, Doamne, doi talanți mi-ai dat, iată alți doi am câștigat cu ei. Zis a lui stăpânul, Bine slugă bună și credincioasă! Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră în bucuria Domnului tău! Apropiindu-se apoi și cel care primise un talent a zis, Doamne, te-am știut că ești un maspro care se unde n-ai semănat.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 căci tot celui ce are ei se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are ei se va lua. Iar pe sluga netremnică aruncați-o într-un tuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Când va veni fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale,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 Atunci arhireii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea Arhireiului, care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit să prindă pe Isus cu vicleșug și să-l ucidă. Dar ziceau, nu în ziua praznicului, să nu se facă tulburare în popor. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capul lui, pe când dă la masă. Și văzându-cenicii s-au mâniat și au zis, de ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis, Pentru ce faceți supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat, zic vă.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 În cea din tâi zi a zimilor, au venit ucenicii la Isus și l-au întrebat, Unde voiești să-ți pregătim să mănânci paștile?" Iar el a zis, Mergeți în cetate, la cutare și spuneți-i." Învățătorul zice, Timpul meu este aproape, la tine vreau să fac paștele cu ucenicii mei." Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Isus și au pregătit paștele. Iar când s-a făcut seară, așezut la masă cu cei 12 ucenici. Și pe când mâncau, Iisus a zis, Adevărat grezc voi, că unul dintre voi mă va vinde." Și ei, întristându-se foarte, au început să-i zică fiecare, Nu cumva sunt eu, Doamne?" Iar el, răspunzând, a zis, Cel ce a întins cu mine mâna amblid, acela mă va vinde." Fiul omului merge precum este scris despre el.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 Acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind le-a dat, zicând: Beți dintr-acesta toți, că acesta este sângele meu, al noi, care pentru mult se varsă spre iertarea păcatelor. Și vă spun voi, că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi din nou într-umpărăția Tatălui meu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, Voi toți vă veți smiți într-o mine noaptea aceasta, căci scris este, Bate voi păstorul și se vor resipi oile turmei. Dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru răspunzând, i-a zis, Dacă toți se vor sminti într-o tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zisa Iisus lui, adevărat zic că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cu coșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Petru i-a zis, și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici, până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga.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 Și a venit la ucinit și i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Așa, n-ați putut un ceas să privegheați cu mine? Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este o sârduitor, dar trupul este neputincios." Iarăși, ducându-se a doua oară, s-a rugat zicând, Părintele meu, dacă nu este cu putință să treacă acest pahar ca să nu-l beau, facă-se voia ta."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 Și pe când vorbea încă, iată, a sosit Iuda, unul din cei 12, și împreună cu el, mulțime multă cu săbii și cu ciomege de la arhierii și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn zicând, pe care îl voi săruta, acela este, puneți mâna pe el. Și, data apropiindu se de Isus, a zis, bucurte învățătorile, și l-a sărutat. Iar Isus i-a zis, prietene, pentru ce ai venit?» Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Și iată, unul dintre cei ce erau cu Isus, întinzând mâna, a tras sabia și, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Isus i-a zis, «Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor peri!» Sau ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile, că așa trebuie să fie? În ceasul acela a zis Isus mulțimilor, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate acestea s-au făcut ca să se împlinească scriptura prorocilor. Atunci, toți ucenicii, lăsându-l, au fugit. Iar cei care au prins pe Iisus l-au dus la caiafa arhiereul, unde erau adunați cărtorare și bătrânii. Iar Petru îl urma de departe, până a ajuns la curtea arhiereului și, intrând înăuntru, dat cu slugile ca să vadă sfârșitul. Iar arhiereii, bătrânii și toți sinedrii căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să l moare și n-au găsit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 tu ai zis, și vă spun încă, de acum veți vedea pe fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhireul și-a sfâșiat hainele zicând, a hulit, ce ne mai trebuie martori, iată, acum ați auzit hula lui. Ce vi se pare? Iar ei răspunzând au zis, este vinovat de moarte. Și-au scuipat în obrazul lui bătându-l cu pumnii, iar unii dădeau palme zicând,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 Iar după puțin, apropiindu-se cei ce stăteau acolo, au zis lui Petru, Cu adevărat și tu ieși dintre ei, căci și graiul te vădește. Atunci el a început a se blestema și a se jura, Nu cunosc pe omul acesta! Și îndată a cântat cu coșul. Și Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Isus care zisese, Mai înainte de a cânta cu coșul de trei ori, te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Evanghelia după Matei, capitolul 27 Iar, făcându-se dimineață, toți arhierei și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-L omoare și, legându-L, l-au dus și l-au predat dregătorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a dus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți zicând, am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei au zis, cine ne privește pe noi? Tu vei vedea. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat. Și ducându-se, s-a spânzurat. Iar arhirii, luând banii, au zis, nu se cuvine să-i punem în vistirea templului, deoarece sunt preț de sânge. Și ținând ei sfat, au cumpărat cu ei țare naolarului pentru îngroparea străinilor. Pentru aceea s-a numit țara aceea, țarena sângelui, până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Iremia, prorocul, care zice: Și au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit lui Israel, și i-au dat pe țara na olarului, după cum mi-a spus mie Domnul. Iar Isus stătea înaintea drăgătorului și l-a întrebat drăgătorul, zicând: Tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrân nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat, nu auzi câte te mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștelui, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii unul întemnițat pe care îl voiau. Și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos? Că știa că din invidie l-a dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt, nimic să nu-i faci dreptului acestuia, că mult am suferit azi în vis pentru el. Însă arhirii și bătrânii au ațățat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Iar dregătorul răspunzând le-a zis, pe cine din cei doi voiți să vă eliberez? Iar ei au răspuns, pe Baraba. Și Pilat le-a zis, dar ce voi face cu Isus ce se cheamă Hristos? Toți au răspuns, să fie răstignit! A zis iarăși Pilat, dar ce rău a făcut? Ei însă și mai tare strigau și ziceau, să fie răstignit! Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ce mai mare tulburare se face, luând apă și a spălat mâinile înaintea mulțimii, zicând, Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți vedea! Iar tot poporul a răspuns și a zis, Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri! Atunci l a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Atunci și dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta și, dezbrăcându-l de toate hainele lui, i-au pus o hlamidă roșie și, împletind o cunună de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă stie. Și îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el zicând, „Bucur de regele iudeilor! Și scuipând asupra lui, au luat treistea și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au bat jocorit, l-au dezbrăcat de halamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să l -ă răstignească. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon, pe acesta l-au silit să ducă crucea lui.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 Și deasupra capului au pus vina lui scrisă, Acesta este Iisus, regele iudeilor. Atunci au fost răstiniți împreună cu ei doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga, iar trecătorii îl huleau, clătinându-și capetele și zicând, Tu, cel ce dărâm templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce! Asemenea și arhirii bătându-și joc de el, cu cărturari și cu bătrânii, ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască, dacă este regele lui Israel să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum dacă îl vrea pe el, că ce a zis, sunt fiul lui Dumnezeu. În același chipă și tâlharei cei împreună răstigniți cu el. Iar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Isus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama, sabahtanii adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar unii dintre cei ce stăteau acolo auzind ziceau, Pe Ilie el strig acesta. Și unii dintre ei, Alergând în date, și luându-l burete, și umplându-l de oțet, și punându-l într-o trestie, îi dădea să bea. Iar ceilalți ziceau: Lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Iar Iisus, strigând cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată, catapeteasma templului s-a sfârșit în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat.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 Și erau acolo multe femei privind de departe care urmaseră din Galileea pe Iisus slujindu-i, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif și mama fiilor lui Zevedeu. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimatea, cu numele Iosif, care era și el lucenica lui Isus. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a să-i sedea.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 Evanghelia după Matei Capitolul 28 După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia săptămânii, duminică, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut cu tremuri mare, că îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei, și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.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 Iată, unii din strajă, venind în cetate, au vestit lor toate cele întâmplate. Și adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți stașilor, zicând, Spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi acestea la dregătorul, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de azi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le poruncise lor Iisus. Și văzându-l, i s-au închinat ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicând, Datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. De aceea, mergând, învățați toate neamurile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 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocie, la Maleahi și la Isaia. Iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face cărările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor. Și ieșau la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele prejurul mijlocului și mânca custe și miere sălbatică. Și propovădoia zicând, Vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic plecându-mă se dezleg cureaua încălțămintelor.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 Și a chemat pe ei îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după el. Și venind în Capernaum și în dată intrând sâmbătă în sinagogă, îi învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarelor. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare, zicând... Ce ai cu noi, Iisuse Nazarenene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântului Dumnezeu! Și Iisus l-a certat zicând, Taci și ieși din el! Și scuturându Duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au înspăimântat toți, încât se întrebau între ei zicând, Ce este aceasta? O învățătură nouă și cu putere!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 ci merge de te arată preotului și adu, pentru curățirea ta, cele ce a rânduit Moise spre mărturie lor. Iar el ieșind a început să propovăduiască multe și să răspândească cuvântul, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară, în locuri postii și veneau la el de pretutindeni. Evanghelia după Marcu Capitolul 2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 Iar cărturare și fariseii, văzându-l că mănâncă împreună cu vameșii și păcătoșii, ziceau către ucenicii lui, De ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și, și păcătoși? Dar auzind Isus, le-a zis, Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepți, ci pe păcătoși la pocăință."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 Și le zicea lor, sâmbătă a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. Astfel că fiul omului este domn și al sâmbetei. Evanghelia după Marcu Capitolul 3 Și iarăși a intrat în sinagogă și erau acolo un om având mână uscată, și îl pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-l învinuiască. Și a zis omului care avea mâna uscată, Ridică-te în mijloc. Și a zis lor, Se cuvine sâmbăta a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a pierde? Dar ei tăceau. Și privindu-i pe ei cu mânie și întristându-se de învârtoșarea inimilor, lor, a zis omului, Întinde mâna ta! Și-a întins-o și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Și ieșind, farisei au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva lui ca să-l piardă. Iisus, împreună cu ucenicii lui, a plecat spre mare și mulțime multă din Galileea și Iudeea l-a urmat. Din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și Sidonului, mulțime mare, care, auzind câte făcea, a venit la el. Și a zis sucenicilor săi să fie pusă la îndemână o corăbioară ca să nu îl îmbulzească mulțimea, fiindcă vindecase pe mulți de aceea năvăleau asupra lui ca să se atingă de el toți câți erau bolnavi. Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau zicând, Tu ești fiul lui Dumnezeu!" și el le certa mult ca să nu l dea pe față. Și s-a suit pe munte și a chemat la sine pe câți a voit și au venit la el. Și a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostol, ca să fie cu el și să-i trimită să propăvăduiască și să aibă putere să vindece bolile și să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei 12, pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boanerghes, adică fiii Tunetului, și pe Andrei, și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul, și pe Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Și a venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici să mănânce. Și auzind ai săi, au ieșit ca să-l prindă, că ziceau, și-a ieșit din fire. Iar cărturare care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Belzebul și că cu domnul demonilor alungă demonii. Și chemându-i la sine, le-a vorbit în pilde. Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă o împărăție se va dezbina în sine, acea împărăție nu mai poate dăinui. Și dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu mai poate să se țină. Și dacă satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască ce are sfârșit. Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să răpească lucrurile de nu va lega întâi pe cel tare și atunci va jefui casa lui. Adevărat gresc vouă că toate vor fi iertate fii oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi hulit. Dar cineva huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sânda veșnică, pentru că, ziceau, are Duh necurat. Și au venit mama lui și frații lui și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. Iar mulțimea ședea prejurul lui și i-au zis unii, Iată, mama ta și frații tăi și surorile tale sunt afară, te caută. Și răspunzând lor, le-a zis, Cine este mama mea și frații mei? Și privind pe cei ce ședeau în jurul lui, a zis, Iată mama mea și frații mei, că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele meu și sora mea și mama mea. Evanghelia după Marcu Capitolul 4 și iarăși a început Iisus să învețe lângă mare și s-a adunat la el mulțime foarte multă, încât el a intrat în corabie și ședea pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare, pe uscat. Și învăța multe pilde și în învățătura sa le zicea, Ascultați, iată, a ieșit să semene, și pe când semăna el, o sămânță a căzut lângă cale și păsările cerului au venit și au mâncat-o. Și alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult și în data a răsărit pentru că nu avea pământ mult. Și când s-a ridicat soarele, s-a veștejit și neavând rădăcină, s-a uscat. Altă sămânță a căzut în spini, a crescut, dar spinii au înăbușit-o și rod n-a dat. Și altele au căzut pe pământul cel bun. Și, înălțându-se și crescând, au dat roade și au adus una treizeci, alta șaizeci, alta o sută. Și zicea, cine are urechi de auzit, să audă iar când a fost singur, cei ce erau lângă el împreună cu cei 12, îl întrebau despre pilde. Și le-a răspuns, Vouă Vă este dat să cunoașteți staina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară, totul se face în pilde ca uitându-se să privească și să nu vadă și auzind să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați. Și le-a zis, nu pricepeți pilda aceasta, dar cum veți înțelege toate pildele? Semănătorul seamănă cuvântul. Cele de lângă cale sunt aceia care se seamănă cuvântul și când îl aud, îndată vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. Cele semănate pe loc pietros sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la un timp, apoi când se întâmplă strâmtoare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc și aduc roade, unul treizeci, altul șaizeci și altul o sută. Și le zicea, se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic? căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față, nici n-a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare. Cine are urechi de auzit să audă. Și le zicea, luați seamă la ce auziți, cu ce măsură măsurați vi se va măsura, iar voi, celor ce ascultați, vi se va da și vă va prisosi, căci celui ce are îi se va da, dar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. Și zicea, așa este împărăția lui Dumnezeu ca un om care aruncă sămânța în pământ și doarme și se scoală, noaptea și ziua, și sămânța răsare și crește cum nu știe el. Pământul rodește de la sine, mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Dar când rodul se coace, îndată trimite secera ca sosit secerișul. Și zicea, cum vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau în ce pildă o vom închipui? Cu grăuntele de muștar, care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ. Dar după ce s-a semănat, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să se lășloiască păsările cerului. Cu multe pilde ca acestea le greia cuvântul după cum puteau să înțeleagă, iar fără pildă nu le greia. Și ucenicilor săi le lămurea toate, deosebi. Și în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei, să trecem pe țărmul celălalt. Și lăsând ei mulțimea, l-au luat cu ei în corabie, așa cum era, căci erau cu el și alte corabii. Și s-a pornit o furtună mare de vânt și valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabie era aproape să se umple. Iar Isus era din partea din dărăta corobiei, dormind pe căpătâi. L-au deșteptat și au zis, „Învățătorule, nu ți este grijă că pierim? Și el, sculându-se, a certat vântul și a poruncit mării, taci, încetează. Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare. Și le-a zis lor, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de nu aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare și ziceau unul către altul, Cine este oare acesta, că și vântul și mare îi se supun? Evanghelia după Marco Capitolul 5 Și iată a venit de cealaltă parte a mării în ținutul gadarenilor, iar după ce a ieșit din corabii, îndată la întâmpinate din morminte un om cu duh necurat, care își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege, nici măcar în lanțuri, pentru că, de multe ori fiind legat în obezi și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfârma și nimeni nu putea să-l potolească. Și neîncetat, noaptea și ziua era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu-se cu pietre. Iar văzându-l de departe pe Isus, a alergat și s-a închinat lui. Și strigând cu glas puternic a zis, ce ai cu mine, Iisuse, fiulea lui Dumnezeu, celui preanalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești." ce îi zicea, Ești duh necurat din omul acesta." Și l-a întrebat, Care ți este numele?" Și a răspuns, Legiune este numele meu, căci suntem mulți." Și îl rugau mulți să nu-i trimită afară din acel ținut.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 Și a venit unul din mai mari sinagogilor, anume Iair, și văzându-l pe Iisus, a căzut la picioarele lui și îl ruga mult, zicând, Fica mea este pe moarte, ci venind, pune mâinile tale peste ea ca să scape și să trăiască." Și a mers cu el și mulțime multă îl urma pe Iisus și îl îmbolzea.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 Iar el le-a păruncit cu stăruință ca nimeni să nu afle de aceasta și le-a zis să-i dea copilii să mănânce. Evanghelia după Marcu, capitolul 6 Și a ieșit de acolo și a venit în patria sa, iar ucenicii lui au mers după el. Și fiind sâmbătă, au început să învețe în sinagogă și mulți, auzindu-l, erau uimiți și ziceau, De unde are el acestea? Și ce este înțelepciunea ce i s-a dat lui? Și cum se fac minuni ca acestea prin mâinile lui? Au, nu este acesta Tezlarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov și al lui Iosi și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt oare surorile lui aici la noi? Și se sminteau întru el. Și le zicea Isus. Nu este proroc disprețuit, decât în patria sa și între rudele sale și în casa sa. Și n-a putut acolo să facă nicio minune, decât că, punându-și mâinile peste puțin bolnavia vindecat. Și se mira de necredința lor și străbătea satele din prejur învățând. Și a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate.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 Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul din proroci. Iar Irod, auzind, zicea, Este Ioan, căruia eu i-am pus să-i taie capul. El s-a sculat din morți. Căci Irod, trimițând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău? Iar da lura și voia să-l omoare, dar nu putea. Căci Irod se temea de Ioan, știndul bărbat drept și sfânt, și-l Și, și ascultându-l, multe făcea și cu drag îl asculta. Și fiind o zi cu bun prilej,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 ce să cer?" Iar Erodiada i-a zis, Capul lui Ioan Botezătorul!" Și intrând dată, cu grabă la rege, i-a cerut zicând, Vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul!" Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce dau cu el la masă, n-a voi să o întristeze. Și îndată, trimițând regele, un paznic a poruncit a-i aduce capul. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță. L-a dus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și i-au spus lui toate câte au făcut și au învățat. Și el le-a zis, Veniți voi înși vă departe, în loc pustiu, și odihniți-vă puțin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 Dar, făcându-se târziu, ucenicii lui, apropiindu-se, i-au zis, Locul e pustiu și ceasul e târziu. slobozește ca, mergând prin cetățile și prin satele din prejur, să-și cumpere și să mănânce. Răspunzând, el le-a zis, Dați-le voi să mănânce! Și i au zis, Să mergem noi să cumpărăm pâine de 200 de dinari și să le dăm să mănânce? Iar el le-a zis, Câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. Și după ce au văzut, i-au spus, Cinci pâini și doi pești. Și el a poruncit să-i așeze pe toți cete, cete, pe iarbă verde. Și au șezut cete, cete, câte o sută și câte cincizeci. Și luând cele cinci pâini și cei doi pești, privind la cer, a binecuvântat și afrând pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înainte. Asemenea și cei doi pești l-au împărțit tuturor. Și-au mâncat toți și s-au săturat. Și-au luat douăsprezece coșuri pline cu fărmituri cu ce au rămas din pești. Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mii de bărbați. Și îndată a silit pe ucenicii lui să intre în corabie și să meargă înaintea lui de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce el va slobozi mulțimea. Iar după ce i-a slobozit, s-a dus în munte ca să se roage. Și făcându-se seară, era corabia în mijlocul mării,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 «Eu sunt, nu vă temeți!» Și s-a suit la ei în corabie și s-a potolit vântul, și erau peste măsură de uimiți în sinea lor, căci nu să era nimic de la minunea pâinilor, deoarece inima lor era învârtoșată. Și trecând marea, au venit în ținutul genizaretului și au tras la țărm. Și ieșind ei din corabie, îndată l-au cunoscut. Și străbăteau tot sinutul acela și au început să-i aducă pe bolnavi, pe paturi, acolo unde auzeau că este el. Și oriunde intra în sate sau în cetăți sau în sătulețe, puneau la răspântii pe cei bolnavi și îl rugau să le îngăduie să se atingă măcar de pala hainei sale. Și cât se atingeau de el, se vindecau. Evanghelia după Marcu Capitolul 7 și s-au adunat la el fariseii și unii dintre cărturari care veniseră din Ierusalim. Și văzând pe unii din ucenicii lui că mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, cărteau. Căci fariseii și toți iudeii, dacă nu-și spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ținând date în bătrânilor. Și când vin din piață, dacă nu se spală, nu mănâncă. Și alte multe sunt pe care au primit să le țină,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 Nu înțelegeți oare că tot ce intră în om din afară nu poate să-l spurce? Că nu intră în inima lui, ci împântece și ies afară, pe calea sa, bucatele fiind toate curate. Dar zicea că ceea ce este din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima omului ies cugetele cele rele, desfrânările, coțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile...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 a venit și a căzut la picioarele lui. Și femeia era păgână, de neam din finicea Siriei, și îl ruga să alunge demonii din fica ei. Dar Iisus i-a vorbit, Lasă întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Ea însă a răspuns și a zis, Da, Doamne, dar și câinii mănâncă sub masă. Mănâncă din fărmiturile copiilor. Și Isus i-a zis, «Pentru acest cuvânt, mergi! A ieșit demonul din fica ta!» Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată pe pat, iar demonul ieșise. Și ieșind din părțile tirului, a venit Sidon, la Marea Galilei, pe mijlocul hotarelor de Capolei, și i-au adus un surd, care era și gângav, și l-au rugat să-și pună mâna peste el.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 Și erau uimiți peste măsură, zicând, toate le-a făcut bine, pe surzi face să audă și pe muți să vorbească. Evanghelia după Marcu, capitolul 8 În zilele acelea, fiind iarăși mulțime multă și neavând ce să mănânce, Iisus, chemând la sine pe ucenici, le-a zis,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 și, luând cele șapte pâini, a mulțumit, a și a dat ucenicilor săi ca să le pună înainte. Și ei le-au pus mulțimi înainte. Și aveau și puțin peștișori. Și, binecuvântându-i, a zis să-i pună și pe aceștia înaintea lor. Și au mâncat și s-au săturat și au luat șapte coșuri cu rămășițe de fărmituri. Și ei erau ca la patru mii și a slăbozit. Și înată intrând în corabie cu ucenicii săi, a venit în părțile Dalmanutei. Și au ieșit farisei și se sfădeau cu el, cerând de la el semn din cer, ispitindu-l. Și Iisus, suspinând cu duhul său, a zis, Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat grezg că nu se va da semn acestui neam." Și lăsându-i, a intrat iarăși în corabie și a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii au uitat să ia pâine și nu mai o pâine aveau cu ei în corabie. Și el le-a poruncit zicând, Vedeți, păziți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui rod. Și vorbeau între ei zicând, Aceasta o zice fiindcă n-avem pâine. Și Isus înțelegând, le-a zis, De ce gândiți că nu aveți pâine? Tot nu înțelegeți și nu pricepeți. Atât de învârtoșată este inima voastră. Ochi aveți și nu vedeți. Urechi aveți și nu auziți și nu vă aduceți aminte când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de oameni, atunci câte coșuri pline de fărmituri ați luat? zis sau lui, douăsprezece. Și când cu cele șapte pâini la cei patru mii de oameni, câte coșuri pline de fărmituri ați luat? Iar ei au zis, șapte. Și le zicea, tot nu pricepeți? Și au venit la Betsaida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 Și l-a trimis la casa sa, zicându-i: Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat. Și a ieșit Isus și ucenicii lui prin satele din preajma Cezarei lui Filip și, pe drum, întreba pe ucenicii săi, zicându-le: Ce zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns lui, zicând: Unii spun că ești One Botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul din proroci. Și ei i-au întrebat: dar voi, cine ziceți că sunt eu? Răspunzând, Petru a zis lui, Tu ești Hristosul! Și el le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre el. Și a început să invețe învețe că fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei și de cărtorari și să fie omorât, iar după câteva zile să învieze. Și spunea acest cuvânt pe față. Și petru de o parte.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 este pentru noi. Iar oricine vă va da să beți un pahar de apă în numele meu, fiindcă sunteți a lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-și va pierde plata sa. Și cineva sminti pe unul din acești amici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui dacă și-ar lega de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Și de te smintește mâna ta, tai că mai bine ți este să intri ciungă în viață, decât amândouă mâinile având și să te duci în ghienă în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de te smintește piciorul tău, tai-l, că mai bine ți este să intri fără un picior în viață, decât având amândouă picioarele să fie azvârlit în ghienă în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge.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 dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase femeia. Iar el, răspunzând, le-a zis, Ce v-a poruncit vouă, Moise? Iar ei au zis, Moise a dat voie să-i se scrie carte de spărțire și să o lase. Și răspunzând, Isus le-a zis, Pentru învârtoșarea inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Dar de la începutul făpturii, bărbat și femeie i-a făcut Dumnezeu.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 Știi, poruncile, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu înșeli pe nimeni, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta." Iar el i-a zis, Învățătorile, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele." Iar Isus privind la el cu dragoste, i-a zis, Un lucru îți mai lipsește. Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer."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 Și a început pentru a-i zice, iată, i am lăsat toate și ți-am urmat. Iisus i-a răspuns, adevărat grezg nu este nimeni care și-a lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau țarine pentru mine și pentru Evanghelie și să nu i-a însutit acum în vremea aceasta de prigoniri, case și frați și surori și mame și copii și țarine, iar în veacul ceva să vină viață veșnică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 Și, auzind că este Isus Nazareneanul a început să strige și să zică, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă!" Și mulți îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga, Fiule a lui David, miluiește-mă!" Și Isus, oprindu-se, a zis, Chemați-l!" Și l-au chemat pe orb zicându-i, Îndrăznește! te Te cheamă!" Iar orbul, lepădând haina de pe el,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 Capitolul 11 Și când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfage și la Betania, lângă muntele măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii săi și le-a zis Mergeți în satul care este înaintea voastră și intrând în el, îndată veți afla un mânz legat pe care n-a șezut până acum niciun om. Dezlegați-l și aduceți-l. Iar de vă va zice cineva de ce faceți aceasta, spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite aici. Deci au trimis și au găsit mânzul legat la o poartă, afară, la înspântie și l-au dezlegat. Și unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, De ce dezlegați mânzul?" Iar ei le-au spus precum le zisese Isus și i-au lăsat. Și au adus mânzul la Isus și și-au pus hainele peste el și Iisus așezut pe el. Și mulți își așterneau hainele pe cale, iar alții așterneau ramuri pe care le tăiau de prin grădini. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau zicând, o sana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului! Binecuvântată este împărăția ce vine a părintelui nostru David! o sana întru cei de sus! Și a intrat Isus în Ierusalim și în Templu, și privind toate în jur, și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei 12. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, el a flămânzit. Și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el, și ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze, căci nu era timpul smochinelor. Și vorbind, i-a zis, de acum înainte, rod din tine nimeni în veac să nu mănânce. Și ucenicii lui ascultau. Și au venit în Ierusalim. Și, intrând în templu, a început să dea afară pe cei ce vindeau și pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de porumbei le-a răsturnat și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun pas în templu. Și învăța și le spunea, nu este oare scris, Casa mea, casă de rugăciune, se va chema pentru toate neamurile. Voi însă ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și au auzit Arhirii și cărturarii și căutau cum să-l prindă, căci se temeau de el pentru că toată mulțimea era uimită de învățătura lui. Iar când s-a făcut seară, au ieșit afară din cetate. Dimineața, trecând pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcini. Și Petru, aducându-și aminte, i-a zis, Învățătorule, iată smochinul pe care l-ai blestemat, s-a uscat. Și răspunzând, Iisus le-a zis, Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vă, că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vo, greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșalele voastre. Și au intrat iarăși în Ierusalim și, pe când se plimba Isus prin templu, a venit la el arhiereii, cărturarii și bătrânii. Și i-au zis, Cu ce putere faci acestea? Sau, cine ți-a dat ție puterea aceasta ca să le faci? Iar Isus le-a zis, Vă voi întreba și eu un cuvânt. Răspundeți-mi și vă voi răspunde și eu cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan, din ce era fost sau de la oameni? Răspundeți-mi! Și ei vorbeau între ei zicând, De vom zice, din cer, va zice, pentru ce dar n-ați crezut în el. Iar de vom zice, de la oameni, se temeau de mulțime, căci toți îl socoteau că Ioan era într-adevăr proroc. Și răspunzând, au zis lui Isus, Nu știm. Și Isus le-a zis, Nici eu nu vă spun voi cu ce putere fac acestea. Evanghelia după Marcu, capitolul 12. Și a început să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit tur și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Și la vreme a trimis la lucrători o slugă ca să ia de la ei din roadele viei, dar ei... Punând mâna pe ea, au bătut-o și au dat drumul fără nimic. Și-a trimis la ei iarăși altă slugă, dar și pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul și au cărăt-o. Și-a trimis alta, dar și pe aceea au ucis-o și pe multe altele, pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le. Mai avea și un fiu iubit al său și în cele din urmă l-a trimis la lucrători zicând, Se vor rușina de fiul meu." Dar acei lucrători au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorăm și moștenirea va fi a noastră. Și prin zândul, l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Ce va face acum stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. Oare nici scriptura aceasta n-a citit o Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Dumnezeu s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Și căutau să-l prindă, dar se temeau de popor, căci înțeleseseră că împotriva lor zisese pildă aceasta. Și lăsându-l s-au dus și au trimis la el pe unii din farisei și din irodiani, ca să-l prindă în cuvânt. Iar ei venind i-au zis: Învățătorule Știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, fiindcă nu cauți la fața oamenilor, ci cu adevărat înveți calea lui Dumnezeu. Se cuvine a ad dat dajdie cezarului sau nu? Să dăm sau să nu dăm? El însă, cunoscând fățărnicia lor, le-a zis, Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un dinar ca să-l văd. Și i-au adus. Și i a întrebat Iisus, al cui e acesta în inscripția de pe el? Iar ei i-au zis, Ale cezarului. Iar Isus a zis, Dați cezarului cele ale cezarului, Iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Și se mirau de el. Și au venit la el saducheii, care zic că nu este în viere, Și îl întrebau zicând, Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris că de va muri fratele cuiva și va lăsa femeia fără copil să ia fratele său pe femeia lui și să ridice urmaș fratelui. Și erau șapte frați și cel din tâi și-a luat femeie, dar murind, n-a lăsat urmaș. Și-a luat-o pe el al doilea și a murit ne nelăsând urmaș. Tot așa al treilea. Și-au luat-o toți șapte și n-au lăsat urmași. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, când vor învia, a cărui dintre ei va fi femeia? Căci toți șapte au avut-o de soție. Și le-a zis Iisus, oare nu pentru aceasta rătăciți, neștind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci, când vor învia din morți, nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri. Iar despre morți că vor învia, n-ați citit în cartea lui Moise când i-a vorbit Dumnezeu din rug zicând, eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este Dumnezeu celor morți, ci a celor vii, mult rătăciți. Și apropiindu-se unul din cărturari care i-a se vorbind între ei și văzând că bine le-a răspuns, l-a întrebat. Ce poruncă este întâi de toate? Iisus i-a răspuns că întâia este, ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și din toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi păruncă, iar a doua ca aceasta, iar a doua e aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât acestea, nu este altă păruncă. Și a zis cărturarul. Bine, învățătorule, adevărat ai zis că unul este Dumnezeu și nu este altul afară de el, și a iubi pe el din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul și din toată puterea și a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderele de tot și decât toate jerfele. Iar Iisus, văzându-l, a răspuns cu înțelepciune, i-a zis, Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu mai îndrăznea să-L mai întrebe. Și învățând Isus în templu, grăia zicând, Cum zic cărturare că Hristos este Fiul lui David?" Însuși David a zis în Duhul Sfânt, Zisa, Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor tale." Deci, însuși David îl numește pe el Domn. De unde dar este Fiul lui?" Și mulțimea cea multă la asculta cu bucurie. Și le zicea în învățătura sa, Luați seama la cărturare cărora le place să se plimbe în haine lungi Și să li se plece lumea în piețe Și să stea în băncile din tâi în sinagogi Și să stea în capul mesei la spețe. Ei care se cătuiesc casele vădăvelor Și de ochii lumii se roagă îndelung Își vor lua mai multă o sândă. Și șezând în preașma cutiei darurilor Isus privea cum mulți arunca bani în cutie și mulți bogați aruncau mult. Și venind o vădvă săracă a aruncat doi bani, adică un codrant. Și chemând la sine pe ucenicii săi le-a zis, Adevărat, adevărat grezg vouă că această vădvă săracă a aruncat în cutia darurilor mai mult decât toți ceilalți, pentru că toți au aruncat din prisosul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, toată avuția sa. Evanghelia după Marcu, capitolul 13. Și ieșind din templu, unul dintre ucenicii săi i-a zis, Învățătorule, privește la ce fel de pietre și clădiri. Dar Isus a zis, Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească. Și șezând pe muntele măslinilor în fața templului, îl întrebau deoparte, Petru, Iacob, Ioan și cu Andrei, Spune-ne nouă, când vor fi acestea și care va fi semnul când va să se împlinească toate acestea?" Iar Isus a început să le spună, Vedeți să nu vă înșele cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând că sunt eu și vor amăgi pe mulți." Iar când veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, căci trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârșitul. Și se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție, și vor fi cu tremure pe alocuri, și foamete, și tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor. Că vă vor da în adunări, și veți fi bătuți în sinagogi, și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine, spre mărturie lor ci mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile, iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce vi se va da vă ceasul acela, căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Și va da frate pe frate la moarte, și tată pe copil, și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și vor ucide, și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Iar cel ce va răbda până la urmă, acela se va mântui. Iar când veți vedea urăciunea pustirii stând unde nu se cuvine, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în iudea să fugă în munți și cei de pe acoperiș să nu se coboare în casă, nici să intre să-și ia ceva din casa sa și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă în dărăt să-și ia haina. Dar vai celor ce vor avea împântece și celor ce vor alăpta în zilele acelea, Rugați-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna, căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. Și de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși pe care i-a ales, a scurtat acele zile. Și atunci, dacă vă va zice cineva, Iată, aici este Hristos sau iată acolo, să nu credeți! Se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne și minuni ca să ducă în de se poate pe cei aleși. Dar voi luați seama, iată, dinainte v-am spus vouă toate, ci în acele zile, după necazul acela, Soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nori cu putere multă și cu slavă. Și atunci el va trimite pe îngeri și va aduna pe și săi din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Învățați de la Smokin Pilda. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, cunoașteți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că el este aproape, lângă uși. Adevărat greisc voi, că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe. Nici Îngeri în cer, nici fiul, ci numai tatăl. Luați aminte, privegheați și vă rugați, că nu știți când va fi acea vreme. Ea este ca un om care a plecat în altă țară și, lăsându-și casa, a dat puterea în mâna slujilor, dând fiecarea lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Vegheați dar, că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții sau la cântatul cu coșilor, sau dimineața, ca nu cumva venind fără veste să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce zic vou zic tuturor, privegheați! Evanghelia după Marcu, capitolul 14 și după două zile erau paștile și azimile, și arhierii și cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleșug ca să-l omoare. Dar ziceau, nu la sărbătoare, ca să nu fie tulburare în popor. Și fiind el în Betania, în casa lui Simon Leprosu, și șezând la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat de mare preț și, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Isus. Dar erau unii măhniți între ei zicând,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 mai dinainte au uns trupul meu spre mormântare. Adevărat, zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea se va spune și ce a făcut aceasta spre pomenirea ei. Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la arhierei ca să-l îl dea pe Iisus. Și auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să dea bani și el căuta cum să-l dea lor la timp potrivit. Iar în ziua aceea din tâia a zimilor, când jerfeau paștile, ucenicii l-au întrebat, Unde voi ești să gătim ca să mănânci paștile? Și au trimis doi din ucenicii lui zicându-le, Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Și unde va intra, spuneți stăpânului casei că învățătorul zice, Unde este o daia în care să mănânc paștile împreună cu ucenicii mei? Iar el vă va arăta un foișor mare așternut gata.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 Și i-a zis Iisus, Adevărat greiesc că tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cu coșul, de trei ori te vei lepăda de mine." El însă spunea mai stăruitor, Și de-ar fi să mor cu tine, nu te voi tăgădui." Și tot așa ziceau toți. Și au venit la un loc al cărui nume este Ghețimani și acolo a zis către ucenicii săi, Sedeți aici, până ce mă voi ruga."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 Părtează paharul acesta de la mine, dar nu ce voiesc eu, ci ceea ce voiești tu. Și a venit și a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu ormi? N-ai avut tărie ca să veghezi un ceas? Privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osărduitor, dar trupul neputincios. Și iarăși venind, i-a găsit dormind, căci...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 cu adevărat, ești dintre ei, căci ești și Galilean și vorbirea ta se aseamănă. Iar el a început să se blesteme și să jure: Nu știu pe omul acesta despre care ziceți! Și, îndată cu coșul a cântat a doua oară, și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care el spusese Isus. Înainte de a cânta cu coșul de două ori, de trei ori te vei lepăda de mine și a început să plângă. Evanghelia după Marcu, capitolul 15 Și îndată dimineața arhierei, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturari și cu toți nedriu, și legând pe Iisus, l-au dus și l-au predat lui Pilat. Și l-a întrebat Pilat, Tu ești regele iudeilor? Iar el răspunzând i-a zis, Tu zici. Iar arhierei îl învineau de multe. Iar Pilat l-a întrebat, nu răspunzi nimic, iată cât te spun împotriva ta. Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. Iar la sărbătoarea Paștilor, le eliberau un întemnițat pe care îl cereau ei. Și era unul cu numele Baraba, închis împreună cu niște răzvrătiți, care în răscoală săvârșiseră răucidere. Și mulțimea venind sus, a început să ceară lui Pilat să le facă precum obișnuia pentru ei. Iar Pilat le-a răspuns zicând, Voiți să vă eliberez pe regele iudeilor?" Fiindcă știa că Arhirii îl dăduseră în mâna lui din invidie. Dar arhierei au ațățat mulțimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba. Iar Pilat răspunzând și le-a zis, Ce voi face deci cu cel despre care ziceți că este regele iudeilor?" Ei iar și au strigat, Răstignește-l!" Iar Pilat le-a zis, dar ce rău a făcut? Iar ei mai mult strigau, Răstignește-l! Și Pilat, vrând să facă pe voia mulțimii, l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-l, l-a dat ca să fie răstignit. Iar ostașii l-au dus înăuntru curții, adică în pretoriu, și-au adunat toată cohorta. Și l-au îmbrăcat în purpură și împletindu-i-o cu de spini, i-au pus-o pe cap și-au început să se plece în fața lui zicând, Bucur-te, regele iudeilor! Și-l băteau peste cap cu o trestie și-l scuipau și căzând în genunchi, i se închinau. Și după ce l-au bat jocurit l-au dezbrăcat de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus afară ca să-l răstignească. Și-au silit pe-un trecător care venea din țarină, pe Simon Cirineul, tatălui Alexandru și a lui Ruf, ca să ducă crucea lui și l-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește locul căpățenii, și i-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el n-a luat. Și l-au răstignit și au împărțit între ei hainele lui, aruncând sorți pentru ele, care ce să ia. Iar când l-au răstignit, era ceasul al treilea, și vina lui era scrisă deasupra, regele iudeilor. Și împreună cu el au răstignit doi tălhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga lui. Și s-a împlinit scriptura care zice, cu cei fără de lege a fost socotit. Iar cei ce treceau pe acolo îl huleau, clătinându-și capetele și zicând, hu! cel care dărâmb templul în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți, coborându-te de pe cruce. De asemenea și arhierii, bat l între ei, împreună cu cărturarii, ziceau, Pe alții am mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Hristos, regele lui Israel, să se pogoare de pe cruce, ca să vedem și să credem. Și cei împreună răstigniți cu el îl ocărau. Iar când a fost ceasul al șaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Și la al nouălea ceas s-a strigat Iisus cu glas mare. Eloi, Eloi, lama sabahtanii care se tălmăcește, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! De ce mai părăsit? Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau, Iată, îl strigă pe Ilie. Și alergând unul, a muiat un burete în oțet și l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând, Lăsați să vedem dacă vine Ilie ca să coboare. Iar Isus, scoțând un strigăt mare, și-a dat duhul. Iar ca tapeteazma templului s-a rupt în două, de sus până jos, iar sutașul care stătea în fața lui, văzând că astfel și-a dat duhul, a zis, cu adevărat omul acesta era fiul lui Dumnezeu. Și erau și femei care priveau de departe între ele, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic, și a lui Iosii, și Salomea, care, pe când era el în Galileea, mergeau după el și slujeau, și multe altele care se suiseră cu el la Ierusalim. Și făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei, și venind Iosif, cel din Arimatea, sfetnic ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Iar Pilat s-a mirat că a și murit, și, chemând pe Sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la Sutaș, a doruit lui Iosif trupul. Și Iosif, cumpărând giulgiu și coborându de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă și a prăvelit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, priveau unde l-au pus. Evanghelia după Marcu Capitolul 16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 Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă îmbrăcat în vejmânt alb și s-au spăimântat. Iar el le-a zis, nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus Nazareneanul cel răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde l-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus.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 Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne. În numele meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva datător de moarte vor bea, nu-i va vătăma. Peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Amin. Evanghelia după Luca Capitolul 1 Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele de plin adeverit între noi, așa cum ne le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea puternice teofile, după ce am urmărit toate cu deamănântul de la început, să ți le scriu pe rând, ca să te încredințezi despre temenicea învățăturii pe care ai primit-o. Era în zilele lui Irod, regele Iudei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 Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cării nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se cheamă Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis, Bucur-te ceea ce plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei.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 s-a dus în grabă în ținutul mântos într-o cetate a seminției lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pânteciului tău. Și de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu?"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 că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui în neam și în neam spre cei ce se tem de El. Făcut tărie cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor. lor. Cobărâta pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. A sprijinit pe Israel, slujitorul său,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 Iar când a fost ziua opta, au venit să taie împrejur pruncul și îl numeau Zaharia, după numele tatălui său. Și răspunzând, mama lui a zis, Nu, ci se va chema Ioan. Și au zis către ea, nimeni din rudinia ta nu se cheamă cu numele acesta. Și au făcut semn tatălui său, cum ar vrea el să fie numit. Și cerând o tabliță, el a scris zicând, Ioan este numele lui. Și toți s-au mirat.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 De jurământul cu care s-a jurat către Avram, părintele nostru, ca fiind izbăviți din mâna vrășmașilor, să ne dea nouă fără frică, să-i slujim în sfințenie și îndreptate înaintea feței sale, în toate zilele vieții noastre. Iar tu, pruncule, proroca celui preanalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii într-o iertare a păcatelor lor.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 Capitolul 2 În zilele acelea a ieșit poruncă de la cezarul Augustus să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius o cărmuia Siria și se duceau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa. Și s-a suit și Iosif din Galileea din cetatea Nazaret în Iudeea în cetatea lui David, care se numește Betlehem, pentru că el era din casa sa și din neamul lui David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 Și când s-au împlinit 8 zile ca să-l în prejur, i-au pus numele Isus, cum a fost numit de înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Și când s-au împlinit zilele curățirilor, după legea lui Moise, l-au adus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului.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 Și Isus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni. Evanghelia după Luca Capitolul 3 În al 15-lea an al domniei cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilate era procuratorul iudeii, Iurod al Galilei, Filip, fratele său, tetrarhal Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarhal Abilenei, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propăvăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, prorocului, este glasul celui ce strigă în pustie. Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Orice vale se va umple și orice munte și orice deal se va pleca. Căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase drumuri netede. Și toată făptura va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Deci zicea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de el, Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de ce ceva să fie? Faceți dar roade vrednice de păcăință și nu începeți să în voi și vă. Avem tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiii al lui Avram. Acum se curea stă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună se tai și se aruncă în foc. Și mulțimile îl întrebau zicând: Ce să facem, deci? Răspunzând, Ioan le zicea, Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea." Și au venit și vamii și să se băteze și au spus, Învățătorule, noi ce să facem?" El le-a răspuns, Nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit." Și le întrebau și ostașii zicând, Dar noi ce să facem?" Și le-a zis, să nu a supriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Iar poporul fiind în așteptare și întrebându-se toți despre Ioan în cugetele lor, nu cumva el este Hristosul? A răspuns Ioan tuturor zicând, Eu vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh sfânt și cu foc a cărui lopată este în mâna lui ca să curețe aria și să adune grâul în jidnița sa, iar pleava o varde va cu foc nestins. Încă și altele multe îndemnând, propovăduia poporului vestea cea bună. Iar Irod, tetrarhul, mustrat fiind de el pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, și pentru toate relele pe care le-a făcut Irod, a adăugat la toate și aceasta, încât a închis pe Ioan în temniță. Și după ce s-a botezat tot poporul, botezându-se și Isus și rugându-se, s-a deschis cerul și s-a coborât Duhul Sfânt peste el în chip trupesc ca un porumbel și s-a făcut glas din cer. Tu ești fiul meu cel iubit, pentru tine am binevoit. Și Isus însuși era ca de 30 de ani când a început să propovăduiască, fiind precum se socotea fiul lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat. Fiul lui Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Nai, fiul lui Anai, fiul Yosef, Matatia, fiul Amos, fiul Naum, fiul lui Esli, fiul Nagai, fiul lui Yosua, fiul Matatia, fiul fiulu Semein, fiul lui Yosech, fiul lui Yoda, fiul lui Ioanan, fiul Fiul lui Fiul lui Salatiel, Fiul lui Neri, Fiul lui Melhi, Fiul lui Adi, Fiul lui Kosam, Fiul lui Elmadam, Fiul lui Er, Fiul lui Iosua, Eliezer, Fiul lui Lorim, Fiul lui Matat, Fiul lui Levi, Fiul lui Simeon, Fiul lui Juda, Fiul lui fiul lui Ioanam, Eliakim, Melea, fiul Mena, Fuli Matata, fiul Natan, Nathan, David, fiul Yesei, Esei, fiul lui Boz, fiul Salah, fiul Naason, Nason, Aminadav, fiul Admin, fiul Arni Fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Juda, fiul lui Iacov, fiul lui Avram, fiul Tara, fiul Nahor, fiul Serug, fiul Ragav, fiul Falek, Fuli Eber, fiul Sala, fiul Kayanam, fiul lui Arfaxad, Sim, fiul Noe. Fiul lui Lamech, Fiul lui Matusala, Fiul lui Enoch, Fiul lui Iaret, Fiul lui Maleleil, Fiul lui Cainam, Fiul lui Enos, Fiul lui Set, Fiul lui Adam, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 4 iar Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie timp de 40 de zile, fiind dispitită de diavolul. Și în aceste zile nu a mâncat nimic și, sfârșindu-se ele, a flămânzit. Și i-a spus diavolul, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine." Și a răspuns Isus către el, Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul."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 Și închizând cartea și dându-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor erau ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei, Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încunvințau și se mirau de cuvintele harului care ieșau din gura lui și ziceau, Nu este oare acesta fiul lui Iosif? Și el le-a zis, Cu adevărat, îmi veți spune această pildă. Doctore, vindecă-te pe tine însuți.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 Și mulți leproși erau în Israel în zilele prorocului Elisei. Dar niciunul dintre ei nu s-a curățat decât Neeman Sirianul. Și toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de și sculându-se, l-au scos afară din cetate, și l-au dus pe sprânceana Muntelei pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în propastie. Iar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus. Și s-a coborât la Capernaum, cetatea Galileei și învăța sâmbăta. Iar în sinagogă era un om având duh de demon necurat și a strigat cu glas tare: Lasă, ce ai cu noi, Iisuse nazarinene, Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești, sfântul lui Dumnezeu. Și l-a certat Iisus zicând: Taci și ieși din el. Iar demonul aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el cu nimic vătămândul.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 pe când mulțimea îl ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corabii oprite lângă țăr, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele și urcându-se într-una dintre corăbii, care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon, Mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți." Și răspunzând, Simon a zis, Învățătorile, toată noaptea ne-a și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele." Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor ce erau în cealaltă corabie să vină să le ajute și au venit și au umplut amândouă corobiile încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Isus, zicând, Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!" Căci spaimal cu prințese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îl prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Isus către Simon, Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni!" Și trăgând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Și pe când erau într-una din cetăți, iată un om plin de lepră. Văzând pe Isus, a căzut cu fața la pământ și l-a rugat zicând, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și întinzând el mâna, s-a atins de lepros zicând, Voiesc, fii curățat. Și îndată s-a dus lepra de pe el. Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci mergând, arată-te preotului și, pentru curățirea ta, duci gerfa, precum au urânduit Moise spre mărturie lor. Dar și mai mult străbătea vorba despre el și mulțim multe se adunau ca să asculte și să se vindece de bolile lor. Iar el se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Și într-una din zile, Iisus învăța și de față ședeau fariseii și învățătorii legii, veniți din toate satele Galilei, din Judea și din Ierusalim, și puterea Domnului se arăta în tămăduiri. Și iată, niște bărbați aduceau pe pat un om care era slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru și să-l pună înaintea lui. Dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulțimii, S-au suit pe acoperiș și, printre cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Isus. Și văzând credința lor, el le-a zis, Omule, iertate-ți sunt păcatele tale! Iar farisei și cărturare au început să cârtească zicând, Cine este acesta care grește hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? Iar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, a zis către ei, ce cugetați în inimile voastre? Ce este mai ușor? A zice, iertate sunt păcatele tale? Sau a zice, scoală-te și umblă! Iar ca să știți că fiul omului are pe pământ putere să ierte păcatele, a zis lăbănogului Ție-ți zic, scoală-te, ia patul tău și mergi la casa ta. Și îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care să s-a dus la casa sa slăvind pe Dumnezeu. Și uimirea i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și plini de frică ziceau, am văzut astăzi lucruri minunate. Și după aceasta a ieșit și a văzut un vameș cu numele Levi care ședea la vamă și i-a zis, vină după mine. Și lăsând toate, el s-a sculat și a mers după el. Și i-a făcut Levi un ospăț mare în casa sa și erau mulțime multă de vameși și de alții care ședeau cu ei la masă. Dar fariseii și lor murmurau către ucenicii lui, zicând, De ce mâncați și beți împreună cu vame și și cu păcătoșii?" Iar Iisus, răspunzând, a zis către ei, N-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi." N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință." Iar ei au zis către el, Ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni de asemenea și ai fariseilor, iar ai tăi mănâncă și beau. Iar Isus a zis către ei, Puteți oare să faceți pe fii nunții să postească cât timp mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei, atunci vor posti în acele zile. Nimeni rupând petic de la haină nouă nu-l pune la haină veche astfel rupe haina cea nouă, iar peticul luat din ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, astfel vinul nou va sparge burdufurile și se va vărsa și vinul și se strică și burdufurile. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra. Și nimeni bând vin vechi nu voiește de cel nou, căci zice, e mai bun cel vechi. Evanghelia după Luca, capitolul 6 Într-o sâmbătă, a doua după Paști, Iisus mergea prin însămănături și ucenicii lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și le mâncau. Dar unii dintre farisei au zis, De ce faceți ceea ce nu se cade a face sâmbătă?”. Și Iisus răspunzând a zis către ei, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat pâinile punerii înainte și a mâncat și a dat și însoțitorilor săi din ele, pe care nu se cuvine să le mănânce decât numai preoții? Și le zicea, fiul omului este domn și al sâmbetei. Iar în altă sâmbătă a intrat el în sinagogă și învăța. Și era acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată. Dar cărturare și farisii îl pândeau de el va vindeca sâmbăta ca să-i găsească de vină. Însă el știa gândurile lor și a zis-o care avea mâna uscată. Scoală-te și stai la mijloc. El s-a sculat și a stat. Atunci Iisus a zis către ei, Vă întreb pe voi, ce se cade sâmbăta? A face bine sau a face rău? A scăpa un suflet sau al pierde? Și privind împrejur pe toți aceștia, i-a zis, Întinde mâna ta! Iar el a făcut așa și mâna lui s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei însă s-au umplut de mânie și vorbeau unii cu alții, ce să facă cu Isus. Și în zilele acele Isus a ieșit la munte ca să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostoli. Pe Simon, care i-a zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, și pe Iacob, și pe Ioan, și pe Filip, și pe Vartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov lui Alfeu, și pe Simon, numit Zilotul, și pe Iuda al lui Iacob, și pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut rădător. Și coborând împreună cu ei, a stat în loc șes, el și mulțime multă de ucenici ai săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră ca să-l asculte și ca să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că puterea ieșea din el și îi vindeca pe toți. Și el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea, Fericiți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei ce plângeți acum, că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâ pe voi și vă vor izgoni dintre ei, și vă vor badujocorii și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți că, iată, plata voastră multă este în cer, pentru că tot așa făceau prorocilor părinților. Dar vai vă, bogaților, că v-ați luat pe pământ mângâierea voastră! Vai voi celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi! Vai vo celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui. Vai vo când toți oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa făceau prorocilor mincinoși părinții lor. Iar voi celor ce ascultați vă spun: Iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Celui ce te lovește pe obraz, întoarce și pe celălalt. Pe cel ce-ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i și de la cel care ia lucrurile tale, nu-i cere înapoi. Și precum voiți să vă facă voi, oamenii, făceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea, căci și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Și dacă faceți bine celor ce vă fac vă bine, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii același lucru fac? Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoșii dau cumprumut păcătoșilor ca să primească înapoi tocmai ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cum prumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fii celui preanalt, că el este bun și cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu o osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. Turna vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura. Și le-a spus și pildă. Poate orb să călăuzească pe orb, nu vor cădea amândoi în groapă. Nu este ucenic mai presus decât învățătorul său. Dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Fățarnice! scoate mai întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este pom bun care să facă roade rele și, iarăși, nici pom rău care să facă roade bune. Căci fiecare pom se cunoaște după roadele lui. Că nu se adună smochine din mărăcini și nici nu se culeg struguri din spini. Omul bun, din visteria cea bună a inimii sale, scoate cele bune pe când omul rău din visteria ce are a inimii lui scoate cele rele, Căci din prisosul inimii grăiește gura lui. Și pentru ce mă chemați, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun? Oricine vine la mine și aude cuvintele mele și le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă. Asemenea este unui om care, zidindu-și casă, a săpat, a adâncit și a pus temelia pe piatră și venind apele mari și puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut să o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului care și-a zidit casa pe pământ, fără temelie și izbind în ea puchoiul de ape, îndata a căzut. Și prăbușirea acelei case a fost mare. Evanghelia după Luca Capitolul 7 Și după ce a săvârșit toate aceste cuvinte ale sale, în auzul poporului, a intrat în Capernaum. Iar sluga unui sutaș, care era la el în cinste, fiind bolnavă, era să moară. Și auzind despre Isus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 De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine, ci spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Căci și eu sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostași, și zic acestuia, te și se duce, și altuia, Vino și vine, și slugii mele, face Fa asta și face. Iar Iisus, auzind acestea, s-a minunat de el și, întorcându-se, a zis mulțimii care venea după el, Zic vouă!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 Leproșii se curățesc, surzi aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti într un mine. Iar după ce lui Ioan au plecat, el a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să priviți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi?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 Dar înțelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți fiii ei. Unul dintre farisei l-a rugat pe Isus să mănânce cu el, și intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și iată era încetată o femeie păcătoasă, și aflând cășa de la masă în casa fariseului, a adus un albastru cu mir. Și stând la spate, lângă picioarele lui, plângând,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 le spune!" zise el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis, Socotesc acela căruia i-a iertat mai mult." Iar el a zis, Trept ai judecat!" Și întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și apă pe picioare nu mi-ai dat. Ea însă cu lacrimi mi-au dat picioarele și le-a șters cu părul ei. Sărutare nu mi-ai dat. Ea însă de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Cu un în capul meu nu l-ai uns. Ea însă cu mir mi-au uns picioarele. De aceea zic, Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit, iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis ei, iertate-ți sunt păcatele. Și au început cei ce-și deau împreună la masă să zică în sine, cine este acesta care iartă și păcatele? Iar către femeie a zis, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Evanghelia după Luca, capitolul 8 Și după aceea Iisus umbla prin cetăți și prin sate, propavăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu și cei 12 erau cu el, și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli, Maria numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un econom al lui Rod, și Suzana și multe altele care le slujeau din avutul lor și adunându-se mulțime multă și venind de prin cetăți la el, a zis în pildă, Ișit să semene sămânța sa, și semănând el, una a căzut lângă drum, și a fost călcată cu picioarele și păsele cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și, răsărind, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut între spini, și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun, și, crescând, a făcut rodă în sutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă? Și ucenicii lui îl întrebau: Ce înseamnă, pilda aceasta? El a zis: Vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți, în pilde, ca văzând să nu vadă, și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spin sunt cei care aud cuvântul. Dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată și bună, aduc cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Nimeni aprinzând făclia nu ascunde sub un vas sau nu pune sub pat ci o așează în sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Căci nu este nimic ascuns care să nu se dea pe față și nimic tainic care să nu se cunoască și să nu vină la arătare. Luați seama, deci, cum auziți, celui ce are i se va da, iar de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are i se va lua de la el. Și au venit la el mama lui și frații, dar nu puteau să se apropie de el din pricina mulțimii. Și i s-a vestit. Mama ta și frații tăi stau afară și voi să te vadă. Iar el, răspunzând, a zis către ei, Mama mea și frații mei sunt aceștia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Și într-una din zile a intrat în corabii cu cenicii săi și a zis către ei, Să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au plecat. Dar pe când ei vâsleau, el a adormit și s-a lăsat pe lac o furtună de vânt și corabia se umplea de apă, și erau în primejdie. Și apropiindu-se, l-au deșteptat zicând: Învățătorile, învățătorile, pierim! Iar el, sculându-se, a certat vântul și valul apei, și ele au încetat și s-a făcut liniște. Și le-a zis: Unde este credința voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat zicând unii către alții. Cine este acesta că poruncește și vânturilor și apei și-l ascultă? Și-a ajuns cu corabia în ținutul gherghesenilor, care este în fața Galilei. Și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Și văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis. Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt. te nu mă chinui! Căci poruncea Duhului Necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea. Și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfârmând legăturile, era mânat de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând, Care ți este numele? Iar el a zis, Legiune! Căci demon mulți intraseră în el. Și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei. Și le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărmă în lac și s-a înnecat. Iar păstorii văzând ce s-a întâmplat au fugit și au vestit încetate și prinsate Și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Și au venit la Isus și l-au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Isus și s-au înfricoșat. Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și l-au rugat pe el toată mulțimea din ținutul gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar el, intrând în corabie, s-a înapăiat. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, «Întoarce-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu!» Și a plecat, vestind în toată cetatea câte ai făcuse Iisus. Și când s-a întors Iisus, l-a primit mulțimea căci toți îl așteptau. Și iată, a venit un bărbat, a cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fică, ca de 12 ani, și era pe moarte. Și pe când se ducea el, mulțimile îl împresurau. Și o femeie, care de 12 ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, Cine este cel ce s-a atins de mine?" Dar toți tăgăduind, Petru și ceilalți care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimele te îmbolzesc și te strămtorează și tu zici, Cine este cel ce s-a atins de mine?" Iar Iisus a zis, S-a atins de mine cineva?" Căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și, căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Iar el i-a zis, Îndrăznește, fică! Credința ta te-a mântuit! Mergi în pace! Și încă vorbind el, a venit cineva de la mai marile sinagogii zicând, a murit fica ta. Nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns, Nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, Nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucându-o de mână, a strigat zicând, Copilă, scoală -te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit el să-i sedea să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei. Iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.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 Aflând, au mers după el și el, primindu-le, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, iar pe cei care aveau trebuință de vindecare, îi făcea sănătoși. Dar ziua a început să se plece spre seara și, venind la el, cei 12 i-au spus, Dă drumul mulțimii ca să se ducă prin sate și prin sătulețe din prejur, ca să poposească și să-și găsească mâncare, căci aici suntem în loc pustiu. Iar el a zis către ei,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 iar alții că a înviat un proroc din cei vechi. Și el le-a zis, Dar voi cine ziceți că sunt eu?" Iar Petru răspunzând a zis, Hristosului Dumnezeu!" Iar el certându-i le-a poruncit să nu spună nimănui acestea, zicând că fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de către bătrâni și de către arhierei și de către cărturari și să fie omorât, iar a treia zi să învieze.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 Și când a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur. Și ei au tăcut și nimănui nu au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. În ziua următoare, când s-a coborât din munte, l-a întâmpinat mulțime multă. Și atât un bărbat de mulțime a strigat zicând, Învățătorule, rog-o caută spre fiul meu, că l am numai pe el." Și iată, un duh la pucă și îndată strigă și îl zguduie cu spume și abia pleacă de la el după ce l-a zdrobit. Și m-am rugat de ucenicii tăi ca să-l alunge și n-au putut. Iar Isus, răspunzând a zis, O neam necredincios și îndărânnic, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău." Și apropiindu-se el, demonul l-a aruncat la pământ și l-a zguduit.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 Și a zis către altul: Urmează-mi! Iar el a zis: Doamne, dă voi întâi să merg să îngrop pe tatăl meu! Iar el i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu mergi devestește împărăția lui Dumnezeu! Dar altul a zis: Îți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduiem ca să rânduiesc cele din casa mea! Iar Isus a zis către el: Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca Capitolul 10 Iar după acestea, Domnul a ales alți șaptezeci și doi și a trimis câte doi înaintea feței sale, în fiecare cetate și loc, unde însuși avea să vină. Și zicea către ei,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 Și în orice cetate veți intra și nu vă vor primi, ieșind în piețele ei, ziceți, și praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea voastră, vi-l scuturăm vouă. Dar aceasta să știți, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Zic voi, că mai ușor va fi Sodomii în ziua aceea decât cetății acelia. Vai ție, Horazine! Vai Betsaidu!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 Iar el i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Isus: Și cine este aproapele meu? Iar Isus, răspunzând, a zis: Un om coborât de la Ierusalim la Erihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot coborât pe calea aceea și, văzându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 Iar a doua zi, scoțând doi dinari, i-a dat gazdei și i-a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre acești trei ți se pare că a fost aproape lui celui căzut între tălhari? Iar el a zis, cel care a făcut milă cu el. Și Isus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Pe când mergeau ei, el a intrat într-un sat.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 Dar un lucru trebuie, căci Maria, partea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Evanghelia după Luca, capitolul 11 Și pe când se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui.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 Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne de cel rău. Și a zis către ei, Cine dintre voi, având un prieten, și se va duce la el în miez de noapte și îi va zice, Prietene, împrumutăm trei pâini, că a venit din cale un prieten la mine și n-am ce pune înainte. Iar acela răspunzând dinăuntru să zică, Nu mă da de o steneală, acum ușa e încuiată și copiii mei sunt în pat cu mine, nu pot să mă scol să-ți dau. Zic voi, chiar dacă sculându-se nu i-ar da pentru că este prieten, dar pentru îndrăzneala lui, sculându-se îi va da cât îi trebuie. Și eu zic vo. cereți și vi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ea și cel ce caută găsește,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 Și dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot pe demon cu Belzebul? Iar dacă eu scot demon cu Belzebul, fii voștri cu cine îi scot. De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi în împărăția lui Dumnezeu. Când cel tare și înarmat fiind își păzește curtea,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 Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind, o află măturată și împodobită. Atunci merge și ea cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și intrând, locuiește acolo și se fac cele de pe urma ale omului aceluia mai rele decât cele din tăi. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis fericite este pânte cele care te-a portat, și fericiți sunt sânii pe care ei iei subt. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Iar îngrămădindu-se mulțimile, el a început a zice, neamul acesta este un neam viclean, cere semn, dar semnul nu îi se va da decât semnul prorocului Iona.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 că sunteți ca mormintele ce nu se văd și oamenii care umblă peste ele nu le știu. Și răspunzând unul dintre învățătorii de lege, i-a zis, Învățătorile, acestea zicând ne mustri și pe noi. Iar el a zis, Vai și voi învățătorilor de lege, că împovorați pe oameni cu sarcina nevoie de purtat, iar voi nu atingeți sarcinele nici cel puțin cu un deget.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 Ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care s-a vărsat de la facerea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharie, care a pierit între altar și templu. Adevărat vă spun, se va cere de la neamul acesta! Vai vo, învățătorilor de lege, că ați luat cheia cunoștinței, voi înșivă n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-ați împiedicat! Iar ieșind el de acolo, și faresia au început să-l urască groaznic și să-l silească să vorbească despre multe, pândindu-l și căutând să prindă ceva din gura lui ca să-i găsească vină. Evanghelia după Luca, capitolul 12 Și în același timp, adunându-se mulțime, mii și mii de oameni, încât se călcau unii pe alții, Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii săi. Feriți-vă de aluatul farisiilor, care este fățărnicia, că nimic nu este acoperit care să nu se descopere și nimic ascuns care să nu se cunoască. De aceea, câte ați spus la întuneric, se vor auzi la lumină. Și ceea ce ați vorbit la ureche, un odăi, se va vesti de pe acoperișuri. Dar vă spun vouă, prietenii mei, nu vă temeți de cei care au ucit trupul și după acesta n-au ce să mai facă. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, zic voi, de acela să vă temeți. Nu se vând doar cinci vrăbii cu doi bani și niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Ci și perii capului vostru, toți sunt numărați. Nu vă temeți, voi sunteți mai deprezi decât multe vrăbii. Și zic vouă: Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și fiul omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Or cui va spune vreun cuvânt împotriva fiului omului, se va ierta. Dar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 aceasta voi face. Voi strica jidnițile mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mânâncă bea, veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis, Nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Și a zis către ucenicii săi, De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Priviți la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră, ei n-au cămară, nici jidniță și Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și cine dintre voi îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Deci, dacă nu puteți să faceți nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijiți de celelalte? Priviți la crin cum cresc, nu torc, nici nu țes și zic voi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 Căutați mai întâi împărăția lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția. Vindeți averile voastre și dați-mi Făceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. Căci unde este comoara voastră,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 Stăpânul meu zăbovește să vină și va începe să bată pe slugi și pe slujnice, și să mănânce și să bea și să se îmbete. Viniva va stăpânul sluge acelea în ziua în care ea nu se așteaptă, și în ceasul în care ea nu știe, și o va tăia în două, iar partea ei o va pune cu cei credincioși. Iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici n-a făcut voia lui, va fi bătută mult. Și cea care n-a știut dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puțin. Și oricui i s-a dat mult, mult i se va cere. Și cui i s-a încredințat mult, mai mult i se va cere. Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Și cu botez am am boteza și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini. Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare, căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați, trei împotriva doi și doi împotriva a trei. Dezbinați vor fi tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale și nora împotriva soacrei. Și zicea mulțimilor.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 dă silința să te scap de el pe cale, ca nu cumva să te tărască la judecător și judecătorul să te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță. Zic nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și cel din urmă ban. Evanghelia după Luca, capitolul 13 și erau de față în acel timp unii care vesteau despre Galileeni, al căror sânge Pilat l amestecat cu jerfele lor. Și el răspunzând le-a zis, Credeți oare că acești Galileeni au fost ei mai păcătoși decât toți galileinii, fiindcă au suferit aceasta?" Nu, zic vouă, dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel." Sau acei 18 inși, peste care s-a surpat turnul în Siloam și i-au ucis. Gândiți oare că ei au fost mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim? Nu, zic vouă, dar de nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Și le-a spus pilda aceasta. Cineva avea un smochin sădit în via sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit. Și a zis către vier. Iată, trei ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. tăi el, de ce să ocupe locul în zadar? Iar el răspunzând a zis, Doamne, lasă-l și anul acesta până ce îl voi săpa prejur și voi pune gunoi. Poate va face rod în viitor, iar de nu îl vei tăia. Și învața Isus într-una din sinagogi sâmbăta. Și iată o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință și care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și i-a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâna asupra ei și ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Iar mai marele sinagogii, mânindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând zicea mulțimii, Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze, venind deci într-acestea, vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis, Fățarnicilor, fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta bol său sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiica lui Avram fiind, pe care a legat-o satana de 18 ani, nu se cuvinea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți care erau împotriva lui și toată mulțimea se bucura de faptele strălucite săvârșite de el. Deci zicea, cu ce este asemenea împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Este asemenea grăuntului de muștar pe care, luându-l un om, l-a aruncat în grădina sa și a crescut și s-a făcut copac iar păsările cerului s-au slășluit în ramurile lui. Și iarăși a zis, Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului pe care, luându-l femeia, l-a ascuns întrei măsuri de făină, până ce s-a dospit totul. Și mergea el prin cetăți și prin sate, învățând și călătorind spre Ierusalim. Și a zis cineva, Doamne, puțin sunt oare cei ce se mântuiesc? Iar el le-a zis, Siliți-vă să intrați prin poarta cea strâmtă, că mulți zic voi, vor căuta să intre și nu vor putea. După ce se va scula stăpânul casei și va încuia ușa, și veți începe să stați afară și să bateți la ușă, zicând, Doamne, doamne, deschidene, și el răspunzând, vă va zice, nu vă știu de unde sunteți. Atunci voi veți începe să ziceți. Am mâncat înaintea ta și am băut și în piețele noastre a învățat. Și el vă va zice, vă spun, nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram și pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară. Și vor veni alții de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată, sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, și sunt alții întâi care vor fi pe urmă. În ceasul acela au venit la el unii din farisei zicându-i: Ești, du-te de aici, că Irod vrea să te ucidă. Și el le-a zis: Mergând, Spuneți-i vulpii acestea: Iată, alung demon și fac vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi sfârși. Însă, și astăzi, și mâine, și în ziua următoare, merg, fiindcă nu este cu putință să piară proroc afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar n-ați voit? Iată, vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat grezi vouă. Nu mă mai veți vedea până ce nu va veni vremea când veți zice, Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 14. Și când a intrat el în casa unuia din căpetenile fariseilor sâmbăta ca să mănânce și ei îl pândeau, iată un om bolnav de edropică era înaintea lui. Și răspunzând, Iisus a zis către învățătorii de lege și către fariseii, spunând, cu vine se-a vindeca sâmbăta, ori nu. Ei însă au tăcut. Și luându-l, a vindecat și a dat drumul și către ei a zis, Care dintre voi de cădea fiul sau boul în fântână nu-l va scoate îndată în ziua sâmbetei?" Și n-au putut să-i răspundă la acestea. Și luând seama cum își alegeau la masă cele din tâi locuri, a spus celor chemați o pildă, zicând între ei, Când vei fi chemat de cineva la nuntă?" Nu te așeza în locul cel din tâi, ca nu cumva să fie chemat de el altul mai de decât tine și venind cel care te-a chemat și pe tine și pe el, îți va zice, dă acestuia locul și atunci cu rușine te vei duce să te șezi pe locul cel mai de pe urmă. Ci, când vei fi chemat, mergând, așează-te în cel de urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ți zică, Prietene, mută-te mai sus! atunci vei avea cinste în fața tuturor celor ce vor ședea împreună cu tine. Căci oricine se va înălța pe sine, se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine, se va înălța. Zisa și celui cel chemase, Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogați. Ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți fie ca răsplată, ci, când faci un ospăț, cheamă pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi, pe orbi, și fericit vei fi că nu poți să-ți plătească, căci ți se va răsplăti la învierea dreptilor. Și auzind acestea, unul dintre cei ce ședeau cu el la masă i-a zis: Fericit este cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Iar el i-a zis: un om care a făcut cină mare și a chemat pe mulți și a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemați, veniți, că iată, toate sunt gata. Și au început unul câte unul să-și cere iertare. Cel din a zis, Țarina am cumpărat și am nevoie să ies ca să o văd, te rog, iartă-mă. Și altul a zis, Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să încerc, te rog, iartă-mă. Al treilea a zis, Femeii mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și întorcându-se, Sluga a spus stăpânului sau acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis, Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci, și pe nepotincioși, și pe orbi, și pe șchiopi, adu-i aici. Și a zis Sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Și a zis stăpânul către slugă, Ești la drumuri și la garduri și silește să intre, să mi se umple casa. Căci zic vouă, nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea." Și mergeau cu el mulțim multe și întorcându-se a zis către ele, Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mamă și pe femeie și pe copil și pe frați și pe surori și chiar și sufletul său însuși, nu poate fi ucenicul meu." Și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Că cine dintre voi vrând să zidească un turn, nu stă mai întâi și-și face socoteala cheltuieli dacă are cu ce să-l isprăvească, ca nu cumva punându-i temelia și neputând să-l termine, toți cei care vor vedea să înceapă a lua în râs zicând, acest om a început să zidească, dar n-a putut isprăvi. Sau care rege plecând să se bată în război cu un alt rege, nu va sta întâi să se sfătuiască dacă va putea să întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Iar de nu, încă fiind el de departe, îi trimite solie și se roagă de pace. Așadar, oricine dintre voi care nu se leapă de de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Bună este sarea. Dar dacă și sarea se va strica, cu ce va fi dreasă? Nici în pământ, nici un gunoi nu este de folos, ci o aruncă afară. Cine are urechi de auzit, să audă Evanghelia după Luca, capitolul 15 și se apropiau de el toți vame și, și păcătoșii ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cărteau zicând, Acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și a zis către ei pilda aceasta, spunând, Care om dintre voi, având o sută de oi și pierzând din ele una, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până ce o găsește? Și găsindu o o pune pe umerii săi bucurându-se. Și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii zicându-le, bucurați-vă cu mine, că am găsit oaia cea pierdută. Zic vouă că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de drepți, care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, având 10 drachme, dacă pierde o drachmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa și nu caută cu grijă până ce o găsește? Și, găsindu-o, cheamă prietenele și vecinile sale spunându-le: Bucurați-vă cu mine, căci am găsit drachma pe care o pierdusem. Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Și a zis: Un om avea doi fii, și a zis cel mai tânăr dintre ei, tatălui său: Tată, dăm partea mea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarele sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine, a zis, Câți argați ai tatălui meu sunt destulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. fă ca pe unul din argații tăi." Și sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă de departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl câte slujile sale. Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îmbrăcați-l și dați-i inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiați și mâncând să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarina și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una din sluge, a întrebat, ce înseamnă acestea? Iar ea a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar lui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, iată, atâția ani slujesc și niciodată n-a încălcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, a înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mortera era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Evanghelia după Luca, capitolul 16 Și zicea și către ucincii săi, Era un om bogat care avea un econom și acesta a fost părât lui că îi risipește avoțiile. Și chemându-l i-a zis, Ce este aceasta ce aud despre tine? Dăm socoteală de economia ta, căci nu mai poți să fii econom. Iar economul a zis în sine, ce voi face că stăpânul meu ia economia de la mine? Să sap, nu pot, să cerșesc mi rușine. Știu ce voi face ca să mă primească în casele lor când voi fi scos din economie." Și chemând la sine unul câte unul pe datornicii stăpânului său, a zis celui de-întâi, Cât ești dator stăpânului meu?" Iar el a zis, O sută de măsuri de unde leam. Economul le a zis, ia zapisul și, șezând, scrie de grabă 50. După aceea a zis altuia, Dar tu cât ești tator?" El i-a spus, O stă de măsură de grâu." Zisa economul, ia zapisul și scrie 80. Și a lăudat stăpânul pe economul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește, căci fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Și eu zic vouă, făceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice. Cel ce este credincios în foarte puțin, și în mult este credincios. Și cel ce e nedrept în foarte puțin, și în mult este nedrept. Deci, dacă n-ați fost credincios în bogăția nedreaptă, Cine vă va încredința pe cea adevărată? Și dacă în ceea ce este străin nu ați fost credincioși, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni, fiindcă sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Toate acestea le auzeau și fariseii care erau iubitori de argint și îl luau în bătaie de joc. Și el le-a zis, Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepti înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre, căci ceea ce la oameni este înalt, urâciunea este înaintea lui Dumnezeu." Legea și prorocii au fost până la Ioan. De atunci, împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește spre ea. Dar mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă din lege un corn de literă. Oricine lasă femeia sa și ea pe alta, săvârșește adulter. Și cel ce ia pe cea lăsată de bărbat, să săvârșește adulter. Era un om bogat care se îmbrăca în pofiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, ca Lazar, zăcea înaintea porții lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad. Ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și el, strigând, a zis, Părinte Avraame, fiți ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să mrăcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, aduți ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar, asemenea, pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei ce voi să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, „Rogute te dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, că ce am cinci frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și i-a zis Avram, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis, Nu părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și i-a zis Avram: Dacă nu ascultă nici de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. Evanghelia după Luca, capitolul 17 și a zis către ucenicii săi, cu neputință este să nu vină smintelile, dar vai celuia prin care ele vin. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară și ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceștia mici. Luați aminte la voi înși vă, de va greși fratele tău, dojenește-l și dacă se va pocăi, iartă-l.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 Când veți face toate cele poruncite voi să ziceți, suntem slugi netremnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. Iar pe când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samarii și al Galilei, intrând într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis, Iisus, învățătorile, fieți milă de noi! Și văzându-i, el a zis,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 iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer cu foc și pucioasă și a nimicit pe toți. La fel va fi și în ziua în care se va arăta fiul omului. Iar ziua aceea, cel ce va fi pe acoperișul casei și lucrurile lui în casă, să nu se coboare ca să le ia. De asemenea, cel ce va fi în țarină, să nu se întoarcă înapoi. Aduceți-vă minte de femeia lui Lot.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 Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o vădvă care venea la el zicând, „Făm dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după acestea a zis într-o sine, Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totuși, fiindcă vădvă aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. Și a zis Domnul,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 Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând, așa se ruga în sine. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe, stând,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 Și vină de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat că era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Iisus a zis, Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu, că mai lez ne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zis au cei ce ascultau, Și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis,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 Evanghelia după Luca, capitolul 19. Și intrând, trecea prin Ierihon. Și iată un bărbat cu numele Zaheu, și acesta era mai marele vameșilor, și era bogat, și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela Iisus, privind în sus, a zis către el, Zahie, coboarte de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zahie, stând, a zis către Domnul, Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. În și a zis către el Iisus, Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul lui Avraam. Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Și ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a spus o pildă, fiindcă el era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie și să se întoarcă. și, chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece mine și le-a zis către ele, «Neguțătoriți cu ele până ce voi veni!» Dar cetățenii lui îl urau și au trimis solie în urma lui zicând, «Nu voi încă acesta să domnească peste noi!» Și când s-a întors el după ce luase domnia, a zis să fie chemate slugele acelea cărora le dăduse banii, ca să știe cine ce a negostorit. Și a venit cea din tâi zicând, Doamne, mina ta a adus câștig zece mine. Și a zis stăpânul, Bine, slugă bună, fiindcă într-o puțin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste zece cetăți. Și a venit a doua zicând, Mina ta, stăpâne, a mai adus cinci mine. Iar el a zis și acesteia, să ai și tu stăpânire peste cinci cetăți. A venit și cealaltă zicând, Doamne, iată mina ta pe care am păstrat-o într-un ștergar, că mă temeam de tine pentru că ești un om aspro, ei ce nu ai pus și secer ce nu ai semănat. Zisa lui stăpânul, Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ai știut că sunt om aspro, iau ce nu am pus și secer ce nu am semănat. Pentru ce, de ce n-ai dat banul meu schimbătorilor de bani și eu venind l-aș fi luat cu dobândă? Și a zis celor ce stăteau de față, luați de la el mina și dați-o celui ce are zece mine. Și ei au zis lui, Doamne, acela are zece mine. Zic voi, că oricui are îi se va da, iar de la cel ce nu are și ceea ce are îi se va lua. Iar pe acei vrășmași ai mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața mea. Și zicând acestea, mergea înainte, suindu-se la Ierusalim. Iar când s-a apropiat de Betfage și de Betania, către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici, zicând, Mergeți în satul dinaintea voastră și, intrând în el, veți găsi un mânz legat pe care nimeni dintre oameni n-a vreodată. Și dezlegându-l, aduceți-l. Și dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegați, veți zice așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Și plecând, cei trimiși au găsit precum le-a spus. Și pe când aceștia dezlegau mânzul, au zis stăpânii lui către ei, de ce dezlegați mânzul? Iar ei au răspuns, pentru că are trebuință de el Domnul. Și i-au adus la ei sus. Și aruncându-și hainele lor pe mânz, l-au ajutat pe Isus să se urce pe el. Iar pe când mergea el, așterneau hainele lor pe cale. Și apropiindu-se de poalele muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuse, zicând Binecuvântat este împăratul care vine într-un numele Domnului, pace în cer și slavă întru cei de sus!" Dar unii din farisei din mulțime au zis către el, Învățătorile, ceartă-ți Și el, răspunzând, a zis, Zic vouă, dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga." Și când s-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea zicând, Dacă ai fi cunoscut și tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta, dar acum ascunse sunt de ochii tăi." căci vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor săpa șanță în jurul tău și te vor împresura și te vor strâmbtora din toate părțile și te vor face una cu pământul și pe fiii tăi care sunt în tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Și intrând în templu, a început să scoată pe cei ce vindeau și cumpărau în el zicându-le, Scris este! Și va fi casa mea casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și era în fiecare zi în templu și învăța. Dar arhiirii și cărturari și fruntașii poporului căutau să-l piardă. Și nu găseau ce să-i facă, căci tot poporul se ținea după el, ascultându-l. Evanghelia după Luca, capitolul 20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 Și ei cugetau în sine lor zicând, dacă vom spune din cer, va zice, pentru ce n-ați crezut în el? Iar de vom zice, de la oameni, tot poporul ne va ucide cu pietre, ce este încredințat că Ioan a fost proroc. Și au răspuns că nu știu de unde. Și Isus le-a zis, nici eu nu vă spun voi cu ce putere fac acestea. Și a început să spună către popor pildă aceasta.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 Și tot așa, toți șapte n-au lăsat copii și au murit. La urmă a murit și femeia. Deci, femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi soție, căci toți șapte au avut-o de soție. Și le-a zis lor Isus. Fii veacului acestuia se însoară și se mărită, iar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morți, nici nu se însoară, nici nu se mărită, căci nici să moară nu mai pot ci sunt la fel cu îngerii și sunt fia lui Dumnezeu, fiind fia învierii. Iar că morți înviază, a arătat chiar Moise la rug, când numește Domn pe Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu, deci, nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor, căci toți trăiesc în El. Iar unii dintre cărturari răspunzând au zis, Învățătorule, bine ai zis!"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 Păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe și scaunele cele din tâi în sinagogi și locurile cele din tâi la ospețe. Mâncând casele văduvelor și de ochii lumii rugându-se lung, aceștia vor lua mai mare o sândă. Evanghelia după Luca, capitolul 21 și privind, a văzut pe cei bogați aruncând darurile lor în visteria templului. Și a văzut și pe o vădvă săracă aruncând acolo doi bani. Și a zis, Adevărat vă spun că această vădvă săracă a aruncat mai mult decât toți, căci toți aceștia din prisosul lor au aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viață. Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase și cu podoabe, el a zis, vor veni zile când, din cele ce vedeți, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească. Și el a întrebat zicând, Învățătorule, când oare vor fi acestea? Și care este semnul când au să fie acestea?" Iar el a zis, Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele meu zicând, Eu sunt și vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei." Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă înspăimântați, căci acestea trebuie să fie mai întâi, dar sfârșitul nu va fi curând. Atunci le-a zis, Se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și vor fi cu tremuri mari și pe alocuri a foamete și ciumă și spaime și semne mari din cer vor fi." Dar mai întâi de toate acestea își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dând-vă în sinagogi și în temnițe, ducând-vă la împărați și la drăgători pentru numele meu. Și va fi voi spre mărturie. Puneți deci în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde, căci eu vă voi da gură și înțelepciune căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți, și de frați, și de neamuri, și de prieteni, și vă vor ucide dintre voi. Și veți fi urâți de toți pentru numele meu. Și păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să știți că s-a apropiat pustirea lui. Atunci cei din ideea să fugă la munți. Și cei din mijlocul lui să iasă din el și cei de prin țarină să nu intre în el, căci acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise. Dar vai celor care vor avea împântece și celor care vor alăpta în acele zile, căci va fi în țară mare strâmtoare și mânie împotriva acestui popor. Și vor cădea de ascuțișul săbii și vor fi duși rob la toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ spaimă într-un neamuri și nedumerire din pricena vuietului mării și al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Și atunci vor vedea pe fiul omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzesc aceștia, văzându-i, de la voi înși vă știți că vara este aproape. Așa și voi. Când veți vedea făcându-se acestea, să știți că aproape este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, Grăesc, vă, că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții, și ziua aceea să vină peste voi fără de veste ca o cursă căci va veni peste toți ce locuiesc pe fața întregului pământ. Privegheați, dar, în toată vremea rugându-vă, ca să vă să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea fiului omului. Și ziua era în templu și învăța, iar noaptea, ieșindu, petrecea pe muntele ce se cheamă al măslinilor. Și tot poporul venea, dis de dimineață, la el în templu ca să-l asculte. Evanghelia după Luca, capitolul 22. Și se apropia sărbătoarea zimilor, care se chema Paști. Și arhierei și cărturarii căutau cum să-l omoare, căci se temeau de popor. Și a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Și ducându-se,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 Iar el le-a zis, iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți-i stăpânului casei, învățătorul îți zice, unde este încăperea în care să mănânc paștile cu ucenicii mei? Și acela vă va arăta un foișor mare așternut acolo să pregătiți. Iar ei, ducându-se, au aflat precum le spusese și au pregătit paștile. Și când a fost ceasul, s-a așezat la masă și apostoli împreună cu el. Și a zis către ei, Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest paști mai înainte de patima mea, că ce zic vă, că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, mulțumind, a zis, Luați acesta și împărțiți-l între voi. Că zic vă? Nu voi mai bea de acum din rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luăm pâinea, mulțumind, afrând și le-a dat lor, zicând. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând. Acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu care se varsă pentru voi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 și voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. Și eu vă rânduiesc, vă împărăție, precum mi-a rânduit mie tatăl meu, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe tronuri, judecând cele douăspreze seminții ale lui Israel. Și a zis Domnul, Simone, Simone, iată, satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta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 Ați avut lipsă de ceva? Iar ei au zis, de nimic. Și el le-a zis, Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și trai asta, și cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească într-o mine scriptura aceasta și cu cei fără de lege s-a socotit. Căci cele despre mine au ajuns la sfârșit.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 de ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Și vorbind el, iată o mulțime și cel ce se numea Iuda, unul dintre cei 12, venea în fruntea lor. Și s-a apropiat de Isus ca să-l sărute. Iar Iisus i-a zis, Iuda, cu o sărutare vins pe fiul omului. Iar cei din preajma lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis,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 Îl jocuri, bătându-l și acoperindu-i fața, îl întrebau zicând: Prorocește! Cine este cel ce te-a lovit? Și hulindu multe altele spuneau împotriva lui. Și când s-a făcut ziua, s-au adunat bătrânii poporului, arhirii și cărturare și l-au dus pe el în sinedrul lor, zicând: Spune-ne nouă dacă ești tu Hristosul! Și el a zis: Dacă vă voi spune.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 Evanghelia după Luca, capitolul 23 Și sculându-se toată mulțimea acestora, l-au dus înaintea lui Pilat și au început să-l părască zicând, pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând să dăm dajdie cezarului și zicând că el este Hristos, rege. Iar Pilat l-a întrebat zicând, tu ești regele iudeilor? Iar el, răspunzând, a zis, tu zici. Și Pilat a zis către arhierei și către mulțim. nu găsești nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau zicând că întărâtă poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici. Și Pilat, auzind, a întrebat dacă omul este galilean și aflând că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. Iar Irod, văzând pe Isus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-l cunoască, pentru că auzise despre el și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de el. Și l-a întrebat Irod multe lucruri, dar el nu i-a răspuns nimic. Și hirii și cărturari erau de față, învinuindu-l foarte tare. Iar Irod, împreună cu ostașii săi, bat l și luându-l în râs, l-a îmbrăcat cu o haină strălcitoare și l-a trimis iarăși la Pilat. Și în ziua aceea, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în dușmănie între ei. Iar Pilat, chemând arhierei și căpeteniile și poporul, a zis către ei, Ați adus la mine pe omul acesta ca pe un răzvrătitor al poporului, dar iată eu, cercetându-l în fața voastră, nicio vină n-am găsit în acest om din cele ce aduceți împotriva lui. Și nici Irod n-a găsit, căci l-a trimis iarăși la noi. Și iată, el n-a săvârșit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-l, îl voi elibera. Și trebuia, la praznic, să le elibereze un vinovat. Dar ei cu toți au strigat zicând, ia pe acesta și eliberează-ne pe Baraba, care era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. Și iarăși le-a vorbit Pilat, voi să le elibereze pe Iisus. Dar ei strigau zicând, Răstignește-l! Răstignește-l!" Iar el a zis a treia oară către ei, Ce rău a săvârșit acesta! Nici o vină de moarte nu am aflat în el! Deci, pedepsindu îl voi elibera!" Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca el să fie răstignit și strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. Și l-au eliberat pe cel aruncat în temniță pentru răscoală și ucidere pe care îl cereau ei. Iar pe Isus l-a dat în voia lor. Și pe când îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul care venea din țarină, i-au pus crucea ca să o ducă în urma lui Isus. Iar după el venea mulțime multă de popor și femei care se băteau în piept și îl plângeau. Și întorcându-se către ele, Iisus le-a zis, Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri, căci iată, vin zile în care vor zice, Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să spună munților, cădeți peste noi și dealurilor acoperiți ne noi. Căci dacă fac aceasta cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi? Și erau duși și alții, doi făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu el. Și când au ajuns la locul ce se cheamă al căpățenii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Iar Iisus zicea, Părinte, iartă ia lor că nu știu ce fac. Și împărțind hainele lui, au aruncat sorți. Și sta poporul privind, iar căpetenile își băteau joc de el zicând, pe alții i-a mântuit să se mântuiască și pe sine însuși, dacă el este Hristosul, alesului Dumnezeu. și luau un râs și ostașii care se apropiau, aducându-i oțet și zicând, dacă tu ești regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Și deasupra lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești. Acesta este regele iudeilor. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniți îl hulea zicând, Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te și pe tine însuți și pe noi. Iar celălalt răspunzând îl certa zicând, Nu te tem tu de Dumnezeu că ești în aceeași o sândă? Și noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău. Și zicea lui Isus: pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și Isus i-a zis, adevărat gresc ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și era acum ca la ceasul al șaselea și întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea, când soarele s-a întunecat, iar catapeteasma templului s-a sfâșiat pe la mijloc. Și Isus, strigând cu glas tare, a zis, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Și acestea zicând, și-a dat Duhul. Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu zicând, Cu adevărat, omul acesta drept a fost. Și toate mulțimele care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. Și toți cunoscuții lui și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe privind acestea. Și atom un bărbat cu numele Iosif. sfednic fiind, bărbat bun și drept, acesta nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor. El era din Arimatea, cetatea iudeilor, așteptând împărăția lui Dumnezeu. Acesta venind la Pilat a cerut trupul lui Iisus. L-a înfășurat în giulgiu de și l-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu mai fusese pus. Și în ziua aceea era vineri și se lumina spre sâmbătă. Și urmându-i, femeile care veniseră cu el din Galileea au privit mormântul și cum a fost pus trupul lui. Și întorcându-se, au pregătit miresme și miruri, iar sâmbăta s-a odihnit, după lege. Evanghelia după Luca, capitolul 24. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineață, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră, și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, și intrând n-au găsit trupul Domnului Isus. Și fiind ele încă nedumerite de acestea, iată doi bărbați au stat înaintea lor în veșminte strălcitoare. Și înfricoșându-se ele și plecându-și fețele la pământ, au zis aceea către ele. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci s-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, zicând că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvântul lui. Și întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți. Iar ele erau Maria Magdalena și Ioana și Maria lui Iacov și celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea. Și cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare și nu le-au crezut. Și Petru, culându se a alergat la mormânt și plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând și a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase. Și iată, doi dintre ei mergeau în acea zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei, și Isus însuși aproviuindu-se, mergeau împreună cu ei, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și el a zis către ei, Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru?" Iar ei s-au oprit, cuprinși de întristare, răspunzând unul cu numele Cleopa a zis către el, Tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea?" El a zis, Care?" Iar ei au răspuns, Cele despre Iisus Nazarineanul care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au sândit la moarte și l-au răstignit arhierei și mai mari noștri. Iar noi ne adăjduiam că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis de dimineață la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că el este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mărmânt și au găsit așa, precum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Și el a zis către ei: O, nepricepuților și zăbafniști cu inima ca să credeți toate că te-au spus prorocii! Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moiseu și de la toți prorocii, le-a tălcuit lor din toate scripturile cele despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând, Rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat să rămână cu ei. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și, frângând, le-a dat lor. Și s-au deschis ochilor și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut de ei. Și au zis unul către altul, Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tălcuia scripturile? Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că am înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și i-au istorisit cele petrecute pe cale, și cum că a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Și pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace, vău! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd Duh. Și Isus le-a zis: De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeți mâinile mele și picioarele mele. Că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum o vedeți pe mine că am." Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, el a zis, Aveți aici ceva de mâncare?" Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere și luând a mâncat înaintea lor. Și le-a zis, Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătrimească Hristos și așa să învieze din a treia zi. Și să se propovăduiască în numele său pocăința spre iertare păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți martorii acestora. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința tatălui meu. Voi însă ședeți încetatei până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când i a binecuvânta? s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Evanghelia după Ioan Capitolul 1 la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. într El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu el era lumină, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit, dar ei săi nu l-au primit. Și celor câți l-au primit, care credă în numele Lui, le-a dat putere să se facă fie Lui Dumnezeu. Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a slășuluit între noi și am văzut slava Lui. Slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre el și striga zicând, Acesta era despre care am zis, Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și plinătatea lui noi toți am luat și har peste har. Pentru că legea, prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la el iudei din Ierusalim, preoții și leviții, ca să-l întrebe, Cine ești tu? Și el a mărturisit și n-a tăgăduit și a mărturisit, Nu sunt eu Hristosul. Și ei l-au întrebat, Dar cine ești? – Ești Ilie? – a el. – Nu sunt. – Ești tu prorocul? – și-a răspuns. – Nu. Deci i-au zis. – Cine ești? – ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. – Ce spui tu despre tine însuți? – El a zis. – Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Și trimi și erau dintre farisei, și l-au întrebat și au zis: De ce botezi deci, dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Ioan le zicând: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți, care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrenic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea se petreceau în betabara dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre care Ioan zis, După mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era. Și eu nu știam, dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. Și am mărturisit Ioan zicând, Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și eu nu-L cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, Pe care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, iarăși, stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui. Și privind pe Iisus, care trecea, a zis, Iată mielul lui Dumnezeu! Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis, Ce căutați? Iar ei au zis, rabii, care se tălcuiește învățătorule, unde locuiești? El le-a zis, veniți și veți vedea. Au mers, deci, și-au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care au zis de la Ioan și veniseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis, Am găsit pe Mesia, care se tălcuiește Hristos, și l-a adus la Isus. Isus, privind la el, i-a zis, Tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chifa, care se tălcuiește Petru. A doua zi vrea să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis Isus, Urmează-mi!» Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, «Am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și în proroci, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret!» Și i-a zis Natanael, «Din Nazaret poate fi ceva bun?» Filip i-a zis, vino și vezi!» Isus a văzut pe Natanael venind către el și i-a zis despre el. Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael i-a zis. De unde mă cunoști? A răspuns Isus și i-a zis. Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsul i Natanael. Rabii, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smăchin crezi mai mari decât acestea vei vedea. Și i-a zis, adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschinzându-se și pe îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Evanghelia după Ioan Capitolul 2 și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei și era și mama lui Isus acolo. Și a fost chemat și Isus și ucenicii săi la nuntă. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Isus către el: Nu mai au vin. A zis ei, Isus, cine privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Și mama lui a zis celor ce slujeau: Faceți orice vă va spune. Și erau acolo șase vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. Zisă lor Iisus, umpleți vasele cu apă. Și le-au umplut până sus. Și le-a zis, scoateți acum și duceți nunului. Iar ei i-au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis, Orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în cana Galilei și și-a arătat slava sa și ucenicii săi au crezut în el. După aceasta s-a coborât în Capernaum, el și mama sa și frații și ucenicii săi și acolo n-a rămas decât puține zile. Și erau aproape paștele iudeilor și Iisus s-a urcat la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și făcându-și un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu. Și oile, și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce-mi vindeau porumbei le-a zis, Luați acestea de aici, nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicilor lui că este scris, Râvna case tale mă mistuie. Au răspuns de deciudeii și au zis, Ce semne arăți că faci acestea? Iisus a răspuns și le-a zis, Dărmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Și au zis de ciudei, În patruzeci și șase de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Iar el vorbea despre templul trupului său. Deci când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus. Și când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștilor, Mulți au crezut în numele Lui, văzând minunile pe care le făcea. Iar Iisus însuși nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și pentru că nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre om, căci El însuși cunoștea ce era în om. Evanghelia după Ioan, capitolul 3 și era un om dintre farisei, care se numea Nicodim și care era frontaș al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Isus și i-a zis, Rabbi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste menuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el." Răspuns a Isus și a zis, Adevărat, adevărat zic -ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu." Iar Nicodim a zis către el, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns, adevărat, adevărat zicție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ceea ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis: Trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și a zis: Cum pot să fie acestea? Isus a răspuns și a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? Adevărat, adevărat zicție că noi ceea ce știm vorbim și ceea ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus ce pământești și nu credeți, cum veți crede ce cerești? Și nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a păgorât din cer, fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe fiul omului ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.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 Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină, ca să se arate faptele lui, că în Dumnezeu sunt săvârșite. După aceasta a venit Isus și ucenicii lui în pământul Iudei și stătea acolo și boteza. Și boteza și Ioan, în ienom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe și veneau și se botezau, căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Și s-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan și un iudeu asupra curățirii. Și au venit la Ioan și i-au zis: Rabbi, acela care era cu tine, dincolo de Iordan, despre care tu ai mărturisit, iată, el botează și toți se duc la el. Ioan a răspuns și a zis, Nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Voi și vă îmi sunteți martori, că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este Mire, iar prietenul Mire, care stă și ascultă pe Mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci, această bucurie a mea s-a împlinit. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce este de pe pământ, pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește dar mărturia lui nu o primește nimeni. Cel ce a primit mărturia lui, a pecetluit că Dumnezeu este adevărat, căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna lui. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Evanghelia după Ioan, capitolul 4 Deci când a cunoscut Iisus că farisei au auzit că el face și botează pe mai mulți ucenici ca Ioan, deși Iisus nu boteza el, ci ucenicii lui, a lăsat Iudeea și s-a dus iarăși în Galileea și trebuia să treacă prin Samaria. Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Isus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă i-a zis, Cum tu, care ești iudeu, să ceri de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii." Iisus a răspuns și i-a zis, Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dăm să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie." Femeia i-a zis, Doamne, nici găleată nu ai." Și fântâna e adâncă. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis, Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși. Dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da eu, nu va mai înseta în veac căci apa pe care eu voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis, Mergi și cheamă pe bărbatul tău și vină aici. Femeia a răspuns și a zis, N-am bărbat. Iisus i-a zis, Bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care l ai acum nu ți-e bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia i-a zis, Doamne, văd că Tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Isus i-a zis, Femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta... Nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți. Noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. I-a zis femeia, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, Veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul. Și-au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui rugau zicând, Vățătorile, mănâncă! Iar el le-a zis, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu știți ziceau deci ucenici între ei. Nu cumva i adus cineva să mănânce? Isus le-a zis, Mâncarea mea este să fac voie a celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni și vine secerișul? Iată, zic voi. ridicați ochii voștri și priviți holdele, că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viață veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adeverește cuvântul, că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarinei din cetatea aceea au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce a venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo două zile și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui. Iar femeii i-au zis, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul Lumii. Și după cele două zile, a plecat de acolo în Galileea. Căci Iisus însuși a mărturisit că un proroc nu este cinstit în țara lui. Deci, când a venit în Galileea, l-au primit galileienii, cei ce văzuseră toate câte făcuse el în Ierusalim, la sărbătoare, căci și ei veniseră la sărbătoare. Deci, iarăși a mers în cana Galilei, unde prefăcuseră apa în vin și era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Acesta, auzind că Iisus a venit din ideea în Galileea, S-a dus la el și îl ruga să se coboare și să-mi vindece pe fiul lui, că era gata să moară. Deci Iisus i-a zis, Dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede." Slujitorul regesc a zis către el, Doamne, coboară-te înainte de a muri copilul meu." Iisus i-a zis, Mergi, copilul tău trăiește." Și omul a crezut cuvântului pe care i-l a spus Iisus și a plecat. Iar pe când cobora, slujile lui l-au întâmpinat spunându-i în că fiul lui trăiește. Și cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci au spus că ieri, în ceasul a l-au lăsat frigurile. Așadar, tatăl a cunoscut că în ceasul acela a fost în care Iisus i-a zis, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Aceasta este a doua minune pe care a făcut-o Iară, și Isus venind din Iudeea în Galileea. Evanghelia după Ioan, capitolul 5. După aceasta era o sărbătoare a iudeilor, și Isus a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care pe evrește se numește Vitezda având cinci piridoare În aceasta ziceau mulțime de bolnavi, orbi și chiopi uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme înscălgătoare și tulbura apa și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Isus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa de încă multă vreme, i-a zis, Voie să te faci sănătos?" Bolnavul i-a răspuns, Doamne, nu am om care să mă arunce în Scălătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea." Isus i-a zis, Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă." Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau idei către cel vindecat, Este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să ții patul?" El a răspuns, Cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia-ți patul și umblă." Ei l a întrebat, Cine este omul care ți-a zis, ia-ți patul tău și umblă?" Iar cel vindecat nu știa cine este, Căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și i-a zis, Iată că te-ai făcut sănătos! De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău! Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel ce l-a făcut sănătos. Pentru aceasta, iudeii prigoneau pe Isus și căutau să-L omoare că făcea aceasta sâmbăta. Dar Iisus le a răspuns: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau mai mulți judei solomoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său, făcându-se pe sine de o cu Dumnezeu. A răspuns Iisus și le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, fiul nu poate să facă nimic de la sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acela Acestea le face și fiul în tocmai, că tatăl iubește pe fiul și arată toate câte face el și lucruri mai mari decât acestea va arăta lui, ca voi să vă mirați. Căci după cum tatăl scoală pe cei morți și le dă viață, tot așa și fiul dă viață celor ce voiește. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata dat-o fiului, ca toți să cinstească pe fiul cum cinstesc pe tatăl.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 căci precum tatăl are viață în sine, așa i-a dat și fiul să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este fiul omului. Nu vă mirați de acestea, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec. Dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Dacă mărturisesc eu despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Altul mărturisește despre mine și știu că adevărată este mărturia pe care o mărturisește despre mine. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit adevărul. Dar eu nu de la om iau mărturia, ci spun aceasta ca să vă mântuiți. Acela, Ioan, era făclia care arde și luminează și voi ați voi să vă veseliți o clipă în lumina lui. Iar eu am mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat tatăl ca să le săvârșesc, lucrurile acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că tatăl m-a trimis. Și tatăl care m-a trimis, acela a mărturisit despre mine. Nici glasul lui nu l-ați auzit vreodată. Nici fața Lui nu ați văzut-o. Și cuvântul Lui nu se lășluiește în voi, pentru că voi nu credeți în Cel pe care l-a trimis acela. Cercetați scripturile că socotiți că în ele aveți viață veșnică și acelea sunt care mărturisesc despre mine și nu voiți să veniți la mine ca să aveți viață. Slavă de la oameni nu primesc, dar v-am cunoscut că nu aveți în voi dragostea lui Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți. Dacă va veni altul în numele său, pe acel al veți primi. Cum puteți voi să credeți că îmi primiți slavă unii de la alții, și slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutați? Să nu socotiți că eu vă voi învinui la Tatăl. Cel care vă învinuiște este Moise în care voi ați nădăjduit. Că dacă ați fi crezut lui Moise, Ați fi crezut și mie, căci despre mine a scris acela. Iar dacă celor scrise de el nu credeți, cum veți crede în cuvintele mele? Evanghelia după Ioan Capitolul 6 După acestea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei în părțile Tiberiadei. Și a mers după el mulțime multă, pentru că vedeau minunile pe care le făcea cu cei bolnavi. Și s-a suit Isus în munte și a așezut acolo cu cenicii săi. Și era aproape Paștile, sărbătoarea iudeilor. Deci, ridicându-și Iisus ochii și văzând că mulțime multă vine către el, a zis către Filip, de unde vom cumpăra pâine ca să mănânce aceștia? Iar aceasta o zicea că să-l încerce, că el știa ce avea să facă. Și Filip i-a răspuns, pâini de 200 de dinar nu le vor ajunge ca să ia fiecare câte puțin. Și a zis lui unul din ucenici, Andrei, fratele lui Simon Petru, este aici un băiat care are cinci pâini de ors și doi pești, dar ce sunt acestea la atăția? Și a zis Isus: faceți pe oameni să se așeze. Și era iarbă mult în acel loc. Deci au șezut bărbații în număr ca la cinci Și Isus a luat pâinile și, mulțumind, le-a dat ucenicilor, iar ucenicilor celor ce ședeau, asemenea și din pești, cât au voit. Iar după ce s-au săturat, a zis ucenicilor săi, adunați fărmiturile ce au rămas ca să nu se pierdă ceva. Deci au adunat și au umplut 12 coșuri de fărmituri care au rămas de la cei ce au mâncat din cele cinci pâini de orz. Iar oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau, Acesta este într-adevăr prorocul care va să vină în lume. Cunoscând deci Iisus ca o să vină și să-L ia cu sila ca să-L facă rege, s-a dus iarăși în munte, el singur. Și când s-a făcut seară, ucenicii lui s-au coborât la mare. Și intrând în corabe, mergeau spre Capernaum, dincolo de mare. Și s-a făcut întuneric și Iisus încă nu venise la ei. Și suflând vânt mare, marea se întărăta După ce au văzut ca la 25 sau 30 de stadii, au văzut pe Isus umblând pe apă și apropiindu-se de corabie, ei s-au înfricoșat. Iar el le-a zis, Eu sunt, nu vă temeți. Deci vă să le în corabie. și îndată corabia a sosit la țărmul la care mergeau. A doua zi, mulțimea, care sta de cealaltă parte a mării, a văzut că nu mai era acolo decât numai o corabie mai mică și că Iisus nu intrase în corabie împreună cu ucenicii săi, ci plecaseră numai ucenicii lui. Și alte corabii mai mici au venit din Tiberiada, în apropiere de locul unde ei mâncaseră pâinea, după ce Domnul mulțumise. Și deci, când a văzut mulțimea că Isus nu este acolo, nici ucenicii lui, au intrat și în corabile cele mici și au venit în Capernaum, căutându-L pe Isus. Și găsindu-l dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Iisus le-a răspuns și a zis, Adevărat, adevărat, zic voi, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea ce pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viață veșnică și pe care o va da voă fiul omului, căci pe el l-a pecetuit Dumnezeu Tatăl. Deci au zis către el, Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?" Iisus a răspuns și le-a zis, Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în acela pe care el l-a trimis." Deci i-au zis, Dar ce minun faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi?" Părinții noștri au mâncat mană în pustie, precum este scris. Pâine din cer le-a dat lor să mănânce." Deci, Isus le-a zis: Adevărat, adevărat, zic voi! Nu mu se va dat pâinea cea din cer, ci Tatăl meu vă dă din cer pâinea cea adevărată, căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și care dă viață lumii. Deci au zis către el: Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta! Și Isus le-a zis: Eu sunt pâinea vieții.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 și să-i pe ei în ziua cea de-apoi. Că aceasta este voia tatălui meu, ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi invia în ziua aceea de-apoi. Deci iudeii murmurau împotriva lui, fiindcă zisese, eu sunt pâinea ce s-a pogură din cer. Și ziceau, au, nu acesta este Iisus, fiul lui Iosif, și noi nu știm pe tatăl său și pe mamă sa? cum spune el acum, m a coborât din cer. Iisus a răspuns și le-a zis, Nu murmurați între voi! Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va trage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi invia în ziua de apoi. Scris este în proroci și vor fi toți învățați de Dumnezeu. Deci, oricine a auzit și a învățat de la Tatăl, la mine vine. Nu doar că pe Tatăl a văzut cineva, decât numai cel ce este la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Deci iudeii se certau între ei zicând, cum poate acesta să ne dea trupul lui și să-l mâncăm? Și le-a zis Iisus, adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de-apoi. Căci trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el. Precum a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu viez pentru Tatăl. Și cel ce mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogărât din cer. Nu precum au mâncat părinții voștri mană și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Deci, mulți din ucenicii lui auzind au zis, Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte? Iar Isus, știind în sine că ucenicii lui murmurau împotriva lui, le-a zis, vă mintește acestea? Dacă veți vedea pe Fiul omului, suindu-se acolo unde era mai înainte. Duhul este Cel ce dă viață. Trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine sunt cei ce nu cred și cine este Cel care îl va vinde. Și zicea, de aceea am spus voi că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de la tatăl. Și de atunci mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. Deci a zis Iisus celor 12, Nu vreți și voi să vă duceți?" Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice." Și noi am crezut și am cunoscut că tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Le-a răspuns Isus: Oare nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și unul dintre voi este diavol. Iar el zicea de Iuda, a lui Simon Iscarioteanul, că acesta, unul din cei 12 fiind, avea să-l vândă. Evanghelia după Ioan? Capitolul 7 Și după aceea mergea Isus prin Galileea, căci nu vrea să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L ucidă. Și era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor. Au zis deci către el frații lui, Pleacă de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrurile pe care tu le faci. Căci nimeni nu lucrează ceva ascuns, ci caută să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată te pe tine lumii, pentru că nici frații lui nu credeau în el. Deci le-a zis Iisus, Vremea mea încă n-a sosit, dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Voi duceți-vă la sărbătoare. Eu nu merg la sărbătoarea aceasta, căci vremea mea nu s-a împlinit încă. Acestea, spunându-le, a rămas în Galileea. Dar după ce frații săi s-au dus la sărbătoare, atunci s-a suit și el, dar nu pe față, ci pe ascuns. În timpul sărbătorii, iudii îl căutau și ziceau, unde este acela? Și cârtire multă era despre el în mulțime. Unii ziceau, este bun, iar alții ziceau, nu ce amăgește mulțimea. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre el pe față. Iar la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit în templu și învăța. Și iudeii se mirau zicând, cum știe acesta carte fără să fi învățat? Deci le-a răspuns Iisus și a zis, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis. De vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cel care vorbește de la sine își caută slava sa, dar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el. Oare nu Moise va dat legea și nimeni dintre voi nu ține legea? De ce căutați să mă ucideți? Și mulțimea a răspuns, ai demon, cine caută să te ucidă? Iisus a răspuns și le-a zis, un lucru am făcut și toți vă mirați. De aceea Moise va dat tăierea împrejur. Nu că este de la Moise, ci de la părinți. Și sâmbăta tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice legea lui Moise, vă mâniați pe mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos? Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Deci zicea unei din Ierusalimiteni, nu este oare acesta pe care căutau să-l Și iată, vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva că petenii le-au cunoscut cu adevărat că acesta este Hristos, dar pe acesta îl știm de unde este. Însă Hristosul când va veni, nimeni nu știe de unde este. Deci a strigat Iisus în templu, învățând și zicând, Și pe mine mă știți și știți de unde sunt. Și eu n-am venit de la mine." Dar adevărat este Cel ce m-a trimis pe mine și pe care voi nu-L știți. Eu-L știu pe El, căci de la El sunt și El m-a trimis pe mine. Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui. Dar mulți din mulțime au crezut în El și ziceau, Hristosul când va veni, va face El minuni mai multe decât a făcut acesta? A auzit fariseii mulțimea murmurând aceste despre el și au trimis arhierii și fariseii slujitori ca să-l prindă. Dar Iisus le-a zis, Puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la cel ce m-a trimis. Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde sunt eu, voi nu puteți să veniți. Deci au zis iudeii între ei, Unde are să se ducă acesta ca noi să nu-l găsim? nu cumva va merge la cei împrășteați printre elini și va învăța pe elini? Ce înseamnă acest cuvânt pe care l-a spus, mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu, voi nu puteți să veniți? Iar în ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând, Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, Râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească cei care cred în El, căci încă nu era dat Duhul, pentru că Isus încă nu fusese prea slăvit. Deci, din mulțime, auzind cuvintele acestea, ziceau, Cu adevărat, acesta este prorocul. Iar alții ziceau, Acesta este Hristosul. Iar alții ziceau, nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis oare scriptura că Hristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem, cetatea lui David? Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru el. Și unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Deci slugile au venit la arhierii și farisei și le-au zis aceia. De ce nu l-ați adus? Slujile au răspuns. «Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om!» Și le-au răspuns deci farisei. «Nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva ați crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemată!» A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la el, noaptea, fiind unul dintre ei. Nu cumva legea noastră judecă pe om dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? I-au răspuns și i-au zis, nu cumva va ieși tu din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat proroc. Și s-a dus fiecare la casa sa. Evanghelia după Ioan, capitolul 8 iar Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dimineața iarăși a venit în templu și tot poporul venea la el și el șezând îi învăța. Și-au adus la el farisei și cărturarii pe o femeie prinsă în adulter și așezându-o în mijloc a zis lui Învățătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter, iar se ne-a poruncit în lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar tu ce zici? Și acestea ziceau, ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Iar Iisus, plecându-se în jos, scria cu degetul pe pământ. Și stăruind să-l întrebe, el s-a ridicat și le-a zis, Cel fără de păcat dintre voi, să arunce cel din tâi piatra asupra ei. Iarăși, plecându-se, scria pe pământ. Iar ei, auzind aceasta și mustrați fiind de cuget, Ieșeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni și până la cel din urmă. Și a rămas Iisus singur și femeia, stând în mijloc. Și ridicându-se Iisus și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis. Femeie, unde-ți sunt părâșii tăi? Nu te-au din niciunul? Iar ea a zis. Niciunul, Doamne. Și Iisus i-a zis. Nu te o nici eu. Mergi. De acum să nu mai păcătuiești. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând, Eu sunt lumina lumii. Cel ce urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aceea fariseii i-au zis, Tu mărturisești despre tine însuți. Mărturia ta nu este adevărată. A răspuns Iisus și le-a zis, Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, fiindcă știu de unde am venit și știu unde mă duc. Voi nu știți de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după trup. Eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă eu judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci eu și cel ce m-a trimis pe mine. Și în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt cel ce mărturisesc despre mine însumi și mărturisește despre mine Tatăl, cel ce m-a trimis. Îi ziceau deci, unde este Tatăl tău? Răspuns a Iisus, nu mă știți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu. Cuvintele acestea la a grăit Iisus în visterie, pe când învăța în templu și nimeni nu l-a prins, că încă nu venise ceasul lui. Și iarăși le-a zis, Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii, Nu cumva aș va singur viața, că zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și el le zicea, voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus deci voi că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci ziceau ei, cine ești tu? Și a zis lor Iisus, ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat, dar cel ce m-a trimis pe mine adevărat este, și cele ce am auzit de la el, eu acestea le gresc în lume. Și nu n-au înțeles că le vorbea despre tatăl. Deci le-a zis Iisus, Când veți înalța pe fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că de la mine însum nu fac nimic, ci precum m-a învățat tatăl, așa vorbesc. Și cel ce m-a trimis este cu mine, fiindcă eu fac porurile acele plăcute lui. Și spunând el acestea, mulți au crezut în el. Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în el, Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. I însă i-au răspuns, noi suntem sămânța lui Avraam și nimănui niciodată n-am fost robi. Cum zici tu că veți fi liberi? Isus le-a răspuns. Adevărat, adevărat vă spun, oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac. Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Știu că sunteți sămânța lui Avram dar căutați să mă omorâți, pentru că cuvântul meu nu încape în voi. Eu vorbesc ceea ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți ceea ce ați auzit de la tatăl vostru. I-au răspuns și i-au zis, Tatăl nostru este Avram. Iisus le-a zis, Dacă ați fi fii lui Avram, ați face faptele lui Avraam dar voi acum căutați să mă ucideți pe mine, omul care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avram n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. sau lui, Noi nu ne-am născut din desfrânare. Un tată avem, pe Dumnezeu. Le-a zis Isus. Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, M-ați iubit pe mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit, pentru că n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. De ce nu înțelegeți vorbirea mea, fiindcă nu puteți să dați ascultare cuvântului meu? Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a stat într-o adevăr, pentru că nu este adevăr într el. Când grește minciuna, grește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dar pe mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi mă vădește de păcat? Dacă spun adevărul, de ce voi nu mă credeți? Cel care este de la Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Au răspuns iudeii și au zis, Oare nu zicem noi bine că tu ești samarinean și ai demon? A răspuns Iisus. Eu nu am demon, ci cinstesc pe tatăl meu și voi nu mă cinstiți pe mine. Dar eu nu caut slava mea, este cine să o caute și să judece. Adevărat, adevărat, zic voi, dacă cineva vă păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. Iudeii i-au zis. Acum am cunoscut ca ai demon. Avraam a murit, de asemenea și prorocii, și tu zici, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va gusta moartea în veac. Nu cumva ești tu mai mare decât tatăl nostru Avraam care a murit? Și au murit și prorocii. Cine te faci tu a fi? Isus a răspuns, Dacă mă slăvesc eu pe mine însumi, slava mea nimic nu este. Tatăl meu este cel care mă slăvește, despre care ziceți voi că este Dumnezeul vostru și nu l-ați cunoscut, dar eu îl știu și dacă aș zice că nu-l știu, aș fi mincinos asemenea vouă, ci îl știu și păzesc cuvântul lui. Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Deci au zis iudii către el, încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avraam? Isus le-a zis, – Adevărat, adevărat, zic voi, eu sunt mai înainte de a fi fost Avram. Deci au luat pietre ca să arunce asupra lui, dar Iisus a ferit și a ieșit din templu și trecând prin mijlocul lor s-a dus. Evanghelia după Ioan, capitolul 9 și trecând Iisus, a văzut un om orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat zicând, Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb?" Isus a răspuns, Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu." Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze." Atât cât sunt în lume, lumina lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Și i-a zis, Mergi de te spală în scăldătoarea siluamului, care se tălcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar ucenicii și cei ce văzuseră mai înainte că erau orb ziceau, Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, El este. Alții ziceau: este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Și îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii? Acela răspuns: Omul care se numește Isus a făcut tine și-a uns ochii mei și mi-a zis: mergi la scăldătoarea siluamului și te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zisau lui: Unde este acela? Și el a zis: nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese roarecând orb. Și era sâmbătă, în ziua în care Isus a făcut tina și a deschis ochii. Deci, iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tina a pus pe ochii mei și m-a spălat și văd. Și ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăși, dar tu ce zici despre el că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că proroc este. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut, până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea. Și i-au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci, cum vede el acum? Au răspuns deși părinții lui și au zis. Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Acestea l-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale că dacă cineva vă mărturisi că el este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta e păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu. Că fiind dorb, acum văd." Deci au zis? Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?" Le-a răspuns, V-am spus acum și n-ați auzit? De ce voi să auziți iarăși? Nu cumva voi și voi să vă faceți ucenicii lui?" Și l-au ocărât și au zis, Tu ești ucenic la celuia, iar noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise." iar pe acesta nu știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și El mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acesta L-ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. De n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și i-au zis, În te-ai te născut tot și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. Și a auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-L i-a zis, Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, Cine este Doamne ca să crede în El? Și a zis Iisus, L-ai și văzut și cel ce vorbește cu tine acela este. Iar el a zis, Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și a zis, Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei ce nu văd, să vadă, iar cei care văd, să fie orbi. Și a auzit aceasta unii dintre farisei care erau cu el și au zis, Oare și noi suntem orbi? Iisus le-a zis, Dacă ați fi orbi, nu ați avea păcat dar acum ziceți, noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Evanghelia după Ioan, capitolul 10 Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur și tâlhar, iar cel ce intră prin ușă este păstorul oilor. Acestuia, portarul îi deschide și oile le ascultă de glasul lui, și oile sale le cheamă pe nume și le mână afară, și când le scoate afară pe toate ale sale, merge înaintea lor și oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui. Această pildă le-a spus-o Isus, dar ei nu au înțeles ce înseamnă cuvintele lui. A zis deci, iarăși Isus. Adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt ușa oilor. Toți câți au venit mai înainte de mine sunt fur și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât ca să fure și să junghe și să piardă. Eu am venit ca viață să aibă și din belșug să aibă.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 cum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc și vor auzi glasul meu și va fi o turmă și un pastor. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, fiindcă eu îmi pun sufletul ca iarăși să-l iau. Nimeni nu-l ia de la mine, ci eu de la mine însu îl pun. Putere eu o am ca să-l pun și putere am iarăși ca să-l iau. Această păruncă am primit-o de la tatăl meu. Iarăși s-a făcut dezbinare între iudei pentru cuvintele acestea și mulți dintre ei ziceau, are demon și este nebun, de ce să-l ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor? Și era atunci la Ierusalim bătoarea înuirii templului și era iarna. Iar Isus umbla prin templu în pridvorul lui Solomon. Deci l-au presurat iudei și ziceau, Până când ne scoți sufletul? Dacă tu ești Hristosul, spune-o nouă pe față!" Isus le-a răspuns, V-am spus și nu credeți. Lucrările pe care le fac în numele tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine." Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în viac. Și din mâna mea nimeni nu le va răpi. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu poate să le răpească din mâna tatălui meu. Iar eu și tatăl meu una suntem. Iară și-a luat pietre iudei ca să arunce asupra lui. Isus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat voi de la Tatăl meu, pentru care din ele aruncați cu pietre asupra mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru un lucru bun aruncăm cu pietre asupra ta, ci pentru o hulă și pentru că tu, om fiind, te faci pe tine, Dumnezeu. Isus le-a răspuns: este scris în legea voastră că eu am zis, Dumnezei sunteți? Dacă i-a numit Dumnezei pe aceea către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, despre Cel pe care l-a trimis Tatăl, l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi ziceți, tu hulești că ce-a spus Fiul lui Dumnezeu sunt? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine, iar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, Credeți în aceste lucrări ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Căutau deci iarăși să-L prindă și Isus a scăpat din mâinile lor. Și-a plecat iarăși dincolo de Iordan în locul unde Ioan boteza la început și-a rămas acolo. Și mulți au venit la el și ziceau, Ioan a făcut nicio minune, dar toate câte Ioan a zis despre acesta erau adevărate. Și mulți au crezut în el acolo. Evanghelia după Ioan, capitolul 11 Și era bolnav un care Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Iar Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele cu părul ei, al cărui frate Lazar era bolnav. Deci au trimis surorile la el zicând, Doamne, iată pe cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Iisus, auzind, a zis, Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit, deci, că este bolnav, a rămas două zile în locul în care era. Apoi, după aceea, a zis ucenicilor: Să mergem iarăși în Iudea. Ucenicii i-au zis: Învățătorile, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși te duci acolo? A răspuns Isus: Nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umble cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Iar dacă umble cineva noaptea, se împiedică pentru că lumina nu este în el. A zis acestea și după aceea le-a spus, Lazar, prietenul nostru, a dormit. Mă duc să-l trezesc. Deci, eu zis ucenicii, Doamne, dacă a dormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca o dihnă. Deci, atunci, Iisus le-a spus lor pe față, Lazar a murit. Și mă bucur pentru voi, ca să credeți că n-am fost acolo, dar să mergem la el. Deci a zis Toma, care se numește geamănul celorlalți ucenici, să mergem și noi și să murim cu el. Deci venind, Iisus l-a găsit pus de patru zile în mormânt. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii. Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Isus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Și i-a zis către Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Isus i-a zis, Fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere în ziua aceea de-apoi. Și Isus i-a zis, Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zisa lui, Da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat pe Maria, sora ei, zicându-i în taină. Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit aceea, s-a sculat de grabă și a venit la el. Și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iar care erau cu ea în casă și o mângâiau, văzându-o pe Maria că s-a sculat de grabă și a ieșit afară, au mers după ea socotind că a plecat la mormânt, ca să plângă acolo. Deci, Maria, când a venit unde era Isus, văzându-l, a căzut la picioarele lui zicându-i: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Deci, Isus, când a văzut-o plângând și pe iudei care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu duhul și s-a tulburat într o sine. Și a zis: Unde l-ați spus? Zisa lui: Doamne, vină și vezi! Și a lăcrimat Iisus. Deci, ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, Nu putea oare acesta care a deschis ochii orbului să facă așa ca și acesta să nu moară? Deci, suspinând iarăși Iisus într-o sine, a mers la mormânt și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis. Ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, i-a zis, Doamne, deja miroase, că este a patra zi. Iisus i-a zis, Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că totdeauna mă ascult dar pentru mulțimea care stă în prejur am zis, ca să creadă că tu m-ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini cu fășii de pânză și fața lui era înfășurată cu mahramă. Isus le-a zis, Dezlegați-l și lăsați-l să meargă! Deci, mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în el. Iar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus cele, cele făcuse Iisus. Deci, Arhirii și fariseii au adunat Sinedriu și ziceau, Ce facem? Pentru că omul acesta face multe minuni." Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romane și ne vor lua țara și neamul." Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a zis Voi nu știți nimic! Nici nu gândiți că ne este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Dar aceasta n-a o de la sine, ci fiind arhiereu al anului aceluia, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neam, ci și ca să adune la oaltă pe fiul lui Dumnezeu cei împrăștiați. Deci, în ziua aceea, s-au hotărât să-l De aceea, Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut aproape de postie, într-o cetate numită Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii săi. Și era aproape Paștele iudeilor, și mulți din țară s-au suit la Ierusalim mai înainte de Paști, ca să se curățească. Deci, căutau pe Iisus. Și pe când stăteau în templu, ziceau între ei, Ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare? Iar arhiri și farisii dăduseră porunci că dacă va ști cineva unde este, să dea de veste, ca să-l prindă. Evanghelia după Ioan, capitolul 12 deci, cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și a făcut acolo cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda iscăruia unul dintre ucenicii lui care avea să-l vândă a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că el era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Isus: Lăsați-o, că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudeii au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhierii ca și pe Lazar să-l omoare, căci din cauza lui mulți dintre iudeii mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțime multă care venise la sărbătoare auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau. O sana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Și Iisus, găsindu-n Asin tânăr, a șezut pe el, precum este scris. Nu te teme, fica Sionului, iată, împăratul tău vine șezând pe mânzul Asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea ei le-au făcut lui. Deci da mărturie mulțimea care era cu el, când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Deci fariseii ziceau între ei, Vedeți că nimic nu folosiți. Iată, lumea s-a dus după el. Și erau niște elini din cei ce se suiseră să se închine la sărbătoare. Deci aceștia au venit la Filip, cel ce era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând, Doamne, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit și a spus lui Andrei. Și Andrei și Filip au venit și au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns zicând, A venit ceasul ca să fie prea preaslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat zic vouă, că dacă grăuntele de grâu când cade pe pământ nu va muri, rămâne singur iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce iubește sufletul, îl va pierde, iar cel ce șurăște sufletul în lumea aceasta, îl va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să-mi urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Acum sufletul meu e tulburat, și ce voi zice? Părinte, izbăvește mă de ceasul acesta? Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta. Părinte, prea ți numele. Atunci a venit glas din cer, și l-am prea slăvit și iarăși îl voi prea slăvi. iar mulțimea care sta și auzea a fost tunet. Alții ziceau Îngeri a vorbit. Iisus a răspuns și a zis. Nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecat acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Iar eu, când mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. I-a răspuns deci mulțimea. Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Și cum zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acesta, Fiul omului? Deci le-a zis Isus. încă puțină vreme lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumină ca să nu vă prindă întunericul, căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumină, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și plecând s-a ascuns de ei. Și deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau, ca să se împlinească cuvântul prorocului Isaia pe care l-a zis. Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit? De aceea nu puteau să creadă că iarăși a zis Isaia. A orbit ochii lor și am pietrit inima lor ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă și eu să-i vindec. Acestea a zis Isaia când a văzut slava lui și a greit despre el. Totuși, și dintre căpetenii mulți au crezut în el, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogă, căci au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis, cel ce crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cel ce mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu, lumină, am venit în lume, ca tot cel ce crede în mine să nu rămână întuneric. Și dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are-l judecător ca să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acel l va judeca în ziua cea de-apoi. Pentru că eu nu am vorbit de la mine, ci tatăl care m-a trimis. Acesta mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Și știu că porunca lui este viață veșnică. Deci, cele ce le vorbesc eu, precum mi-a spus mie tatăl, așa vorbesc. Evanghelia după Ioan, capitolul 13 Iar înainte de sărbătoarea Paștilor, știind Iisus că a sosit ceasul lui ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit. Și făcându-se cină și diavolul punând dinainte în inima lui Iuda, fiul lui Simon ca să-l vândă, Iisus, știind că Tatăl i-a dat toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și de la Dumnezeu merge, s-a sculat de la cină, s-a dezbrăcat de haine și, luând în ștergar, s-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul de spălat și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis, Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele? A răspuns Isus și i-a zis, Ceea ce fac eu, tu nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a zis, Nu-mi vei spăla picioarele în viac. Isus i-a răspuns, Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de mine. Zisa Simon Petrului, Doamne, spală nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Isus i-a zis, cel ce a făcut baie n-are nevoie să fie spălate decât picioarele, căci este curat tot. Și voi toți sunteți curați, însă nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă și de aceea a zis, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și și-a luat hainele, s-a așezat iar la masă și le-a zis, Înțelegeți ce v-am făcut eu? Voi mă numiți pe mine Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori ca să spălați picioarele unii altora, că v-am dat o pildă, că precum v-am făcut eu voi, să faceți și voi. Adevărat zic vouă, nu este slugă mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Nu zic despre voi toți, căci eu știu pe cei pe care i-am ales. Și ca să se împlinească Scriptura, Cel ce mănâncă pâinea cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeți când se va îndeplini, că eu sunt. Adevărat, adevărat zic vouă, Cel care primește pe cel pe care îl voi trimite eu, pe mine mă primește. Iar cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Iisus, zicând acestea, s-a tulburat cu duhul și a mărturisit și a zis, Adevărat, adevărat, zic vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Deci ucenicii se uitau unii la alții, nedumerindu-se despre cine vorbește. Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii lui pe care îl iubea Iisus. Deci Simon Petru i-a făcut semna acestuia și a zis, Întreabă cine este despre care vorbește. Și căzând acela astfel la pieptul lui Isus, i-a zis, Doamne, cine este? Isus i-a răspuns, Acela este căruia eu, întingând bucățica de pâine, i voi da. Și întingând bucățica, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Și după îmbucătură, a intrat atunci satan în el. Iar Isus i-a zis, Ceea ce faci, fă mai curând. Dar nimeni din cei care ședeau la masă n-au înțeles pentru ce i-a zis aceasta. Căci unii socoteau deoarece Iuda avea punga că lui îi zice Isus cumpără cele de care avem trebuință la sărbătoare sau să dea ceva săracilor. Deci, după ce a luat acela bucățică de pâine, a ieșit numai decât și era noapte. Și când a ieșit el, Iisus a zis. Acum a fost prea slăvit fiul omului și Dumnezeu a fost prea slăvit întru el. Iar dacă Dumnezeu a fost prea slăvit întru el, și Dumnezeul va prea într întru el și îndată îl va prea slăvi. Fiilor, încă puțin timp sunt cu voi. Voi mă veți căuta, dar după cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Vă spun și voi acum Poruncă nouă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci? Răspuns a Iisus. Unde mă duc eu, tu nu poți să urmezi mie acum, dar mai târziu îmi vei urma. Zisa Petrului. Doamne, de ce nu poți să-ți urmezi acum? Sufletul meu îl voi da pentru tine. Iisus i-a răspuns, Vei pune sufletul tău pentru mine? Adevărat, adevărat zic ție, că nu va cânta cu coșul până ce nu te vei lepăda de mine de trei ori. Evanghelia după Ioan, capitolul 14 să nu se tulburi inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa tatălui meu multe locașori sunt, iar de nu v-aș fi spus: Mă duc să vă gătesc loc. Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți, și știți și calea. Tocmai a zis, Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști și calea? isus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți pe el și l-ați și văzut. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe? Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe tatăl? Nu crezi tu că eu sunt într-un tatăl și tatăl este într mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci tatăl care rămâne într mine face lucrările lui. Credeți mie că eu sunt întru Tatăl și Tatăl într-un mine, iar de nu, credeți-mă pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere într-un numele meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. De mă iubiți, păziți păruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac. Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi însă mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt într-un tatăl meu și voi într-un mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul. Doamne, ce este ca ai să te arăți nou și nu lumii? Isus a răspuns și i-a zis, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Cel ce nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Dar cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al tatălui care m-a trimis. Acestea vi le-am spus fiind cu voi, dar mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care v trimite Tatăl, în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum de lumea vă dau eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că v-am spus, mă duc și voi veni la voi. De m B. v bucura că mă duc la tatăl, pentru că tatăl este mai mare decât mine. Și acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi și el n-are nimic în mine. Dar ca să cunoască lumea că eu iubesc pe tatăl și precum tatăl mi-a poruncit, așa fac. Sculați-vă, să mergem de aici. Evanghelia după Ioan, capitolul 15 Eu sunt vița cea adevărată și tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă într-o mine, el o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește, ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne într-un mine și eu în el, acela duce roadă multă. Căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă și le adună și le aruncă în foc și ard. Dacă rămâneți într-un mine și cuvintele mele rămână în voi, cereți ceea ce voiți și vi se va da vouă. Într-o aceasta a fost slăvit tatăl meu, ca să aduceți uradă multă și să vă faceți ucenice ai mei. Precum ai iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, Veți rămâne într-o iubire a mea după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o iubire a lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-și îl pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, ca tatăl să vă dea orice veți cere în numele meu.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 Vă vor scoate pe voi din sinagogi, dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe tatăl, nici pe mine. Iar acestea vi le-am spus ca să vă aduceți aminte de ele când va veni ceasul lor, că eu vi le-am spus. Și acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi, dar acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu întreabă unde te duci ci fiindcă v-am spus acestea, întristarea umplut inima voastră. Dar eu vă spun adevărul, vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Și el venind va vădi lumea de păcat și de dreptate și de judecată. De păcat pentru că ei nu cred în mine, de dreptate pentru că mă duc la tatăl meu și nu mă veți mai vedea, și de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteți să le purtați. Iar când va veni acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci toate câteva auzi, va vorbi și cele viitoare vă va vesti. Acela mă va slăvi, pentru că din al meu va lua și vă va vesti. Toate câte are Tatăl, ale mele sunt. De aceea am zis că din al meu ea și vă vestește vouă. Puțin și nu mă vezi mai vedea. Și iarăși puțin și mă vezi vedea, pentru că eu mă duc la tatăl. Deci unii dintre ucenicii lui ziceau între ei, Ce este aceasta ce ne spune, puțin și nu mă vezi mai vedea, și iarăși puțin și mă vezi vedea, și că mă duc la tatăl? Deci ziceau, ce este aceasta ce zice puțin? Nu știm ce zice. Și a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe și le-a zis. Despre aceasta vă întrebați între voi că am zis puțin și nu mă mai veți vedea și iarăși puțin și mă veți vedea? Adevărat, adevărat zic voi, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când ies să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei. Dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deci și voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic. Adevărat, adevărat zic vă! Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi ci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, iar iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis sucenicii săi, iată, acum vorbești pe față și nu spui nicio pildă. Acum știm că tu știi toate și nu ai nevoie ca să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, acum credeți? Iată, vine ceasul și a venit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea vi le-am grăit, ca într-un mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Evanghelia după Ioan, capitolul 17 Acestea a vorbit Iisus și, ridicându-și ochii săi la cer, a zis, Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe fiul tău ca și fiul să te preaslăvească. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat." și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am slăvit pe tine pe pământ. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum, prea slăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am prea slăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește în numele Tău în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău pe cei ce mi-ai dat. Și am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei, decât Fiul Pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine. Și acestea le grăiesc în lume ca să fie deplină bucuria mea în ei. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum eu nu sunt din lume. Nu mă rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i pe ei într-adevărul o tău. Cuvântul tău este adevărul precum m-ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei, eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfinți într-adevăr. Dar nu numai pentru aceștia, mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, într-o mine și eu între tine, așa și aceștia a noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care tu mi-ai dat-o,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 Părinte drepte, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu întru ei. Evanghelia după Ioan, capitol 18 Zicând acestea, Iisus a ieșit cu ucenicii lui dincolo de părul cedrilor, unde era o grădină, în care a intrat el și ucenicii săi. Iar Iuda vânzătorul cunoștea acest loc, pentru că adesea Iisus și ucenicii săi se adunau acolo. Deci Iuda, luând oaste și slujitori de la arhierei și fariseii, a venit acolo cu felinare și cu făclii și cu arme. Iar Iisus, știind toate cele ce erau să vină asupra lui, a ieșit și le-a zis, pe cine căutați? Răspuns au lui, pe Iisus Nazareneanul. El a zis, eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era și el cu ei. Atunci când le-a spus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Și iarăși i-a întrebat, pe cine căutați? Iar ei au zis, pe Iisus Nazareneanul a Iisus, v-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus. Dintre cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Dar Simon Petru, având sabie, a scos-o și a lovit pe sluga arhiereului și a tăiat urechea dreaptă, iar numele slugi era malhus. Deci a zis Iisus lui Petru, Pune sabia în teacă. Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat tatăl? Deci ostașii și comandantul și slujitorii iudeilor au prins pe Iisus și l-au legat. Și l-au dus întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era arhereu al anului aceluia. Și Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. Și Simon Petru și un alt ucenic mergeau după Iisus. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului și a intrat împreună cu Isus în curtea arhiereului. Iar Petru a stat la poartă, afară. Deci a ieșit celălalt ucenic care era cunoscut arhiereului și a vorbit cu portăreasa sa și a băgat pe Petru înăuntru. Deci slujnica, portăreasă, i-a zis lui Petru, Nu cumva ești și tu dintre ucenicii omului acestuia? Acela a zis, Nu sunt. Iar slugile și slujitorii făcuseră foc și stăteau și se încălzeau, că era frig, și era cu ei și Petru, stând și încălzindu-se. Deci arhiereul l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătora lui. Iisus i-a răspuns, Eu am vorbit pe față lumii. Eu am învățat întotdeauna în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și nimic nu am vorbit în ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus eu. Și zicând de el acestea, unul din slujitorii care era de față i-a dat lui Isus o palmă zicând: Așa răspuns tu arhireului. Isus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedește ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Deci, Ana l-a trimis legat la Caifa arhireul. Iar Simon Petru stătea și se încălzea. Tici eu zis, Nu cumva ești și tu dintre ucenicii lui?" El s-a lepădat și a zis, Nu sunt." Una din slujile arhiereului, care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis, Nu te-am văzut eu pe tine în grădină cu el?" Și iarăși s-a lepădat Petru. Și îndată a cântat cu coșul. Deci l-au dus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu și era dimineață și ei n-au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, ci să mănânce paștile. Deci Pilat a ieșit la ei afară și le-a zis, ce învinuire aduceți omului acestuia? Iar ei au răspuns și au zis, dacă acesta n-ar fi făcător, nu ți l-am fi dat ție. Deci le-a zis Pilat, luați-l voi și judecați-l după legea voastră, Iudeii însă i-au răspuns, No, nu ne este îngăduit să omorăm pe nimeni, ca să se împlinească cuvântul lui Isus pe care îl spusese, însemnând cu ce moarte avea să moară. Deci Pilat a intrat iarăși în pretoriu și a chemat pe Isus și i-a zis, Tu ești regele iudeilor? Răspuns a Isus: Iisus, De la tine însuți zice aceasta sau alții ți-au spus-o despre mine? Pilat a răspuns, nu cumva sunt iudeu eu? Poporul tău și arhiereii te-au predat mie. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci ce a zis Pilat, așadar ești tu împărat? Răspuns a Iisus. Tu zici că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. i a zis, Ce este adevărul? Și zicând aceasta, a ieșit iarăși la iudei și le-a zis, Nu găsesc în el nicio vină, dar este la voi obiceiul ca la Paști să vă eliberez pe unul. Voiți, deci, să vă eliberați pe regele ideilor? Deci au strigat zicând, Nu pe acesta, ci pe baraba! Iar baraba era tălhar. Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Deci, atunci Pilat a luat pe Isus și l-a biciuit, și o sta și împletind cu de spini. I-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie și veneau către el și ziceau, Bucură-te, regele iudeilor, și dă dădeau palme. Și Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis, Iată, vi-l aduc pe el afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Deci a ieșit Iisus afară, purtând cununa de spini și mantia purpurie. Și le-a zis Pilat, Iată omul! Când l-au văzut, deci arhierei și slujitorii au strigat zicând, Răstignește-l! Răstignește-l!" Zisa lor Pilat, Luați-l voi și îl răstigniți, căci eu nu-i găsesc nicio vină!" Iudii i-au răspuns, Noi avem lege și după legea noastră el trebuie să moară, că s-a făcut pe sine fiul al lui Dumnezeu!" Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și i-a zis lui Isus: De unde ești tu? Iar Isus nu i-a dat niciun răspuns. Deci Pilat i-a zis: Mie nu -mi vorbești, nu știi că am putere să te eliberez și puterea am să te răstignesc. Isus a răspuns: Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat-ție de sus, de aceea cel ce m-a predat-ție, mai mare păcat are. Pentru aceasta, Pilat căuta să le libereze. Iar iudeii strigau zicând, Dacă le liberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului." Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Isus și a așezut pe scaunul de judecată în locul numit Pardosit cu Pietre, iar evreiește Gabata. Și era vinerea Paștilor, ca la al șaselea ceas, și a zis Pilat iudeilor, Iată împăratul vostru! Deci au strigat aceea: Ia-l, ia răstignește-l! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe împăratul vostru? Arhirii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul! Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Și l au luat pe Isus și l-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care evrește se zice Golgota, unde l-au răstignit și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris și titlul și l-a pus deasupra crucii și era scris Iisus Nazareneanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate, și era scris evreiește, latinește și grecește. Deci arhirii, iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci că acela a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pilat a răspuns, ce am scris, am scris. După ce au răstinit pe Iisus, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecare ostaș câte o parte, și așa. Dar că mașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții: Să nu sfâșiem, ci să aruncăm sorți pentru ea a cui să fie. Ca să se împlinească scriptura care zice: Împărțit au hainele mele loruș, și pentru că mașa mea au aruncat sorți. Așadar, o sta și acestea au făcut. Și stăteau lângă crucea lui Isus, mama lui și sora mamei lui. Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl bea stând alături, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului, iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis, sete Și acolo era un vas plin cu oțet, iar cei care îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop în burete în oțet, l-au dus la gura lui. Deci, după ce a luat oțetul, Iisus a zis, Săvârșit-u-sa! Și plecându-și capul, și-a dat duhul. Deci, iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierile picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierile celui din și ale celuilalt care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierile. Și unul din ostași cu sulița a cu asta lui și în a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit. Și mărturia lui e adevărată și acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți. Căci s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura. Nu i se va zdrobi niciun os. Și iarăși altă Scriptură zice, Vor privi pe acela pe care l-au împuns. După acestea, Iosif din Arimatea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Isus. Și Pilat i-a dat voie. Deci a venit și a ridicat trupul lui. Și a venit și Nicodim, cel care venise la el mai înainte noaptea, aducând o 100 de litri de amestec de smirnă și aloie. A luat, deci, trupul lui Isus și l-a înfășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de mormântare la iudei. Iar în locul unde a fost răstignit, era o grădină, și în grădină un mormânt nou în care nu mai fusese nimeni îngropat. Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo l-au pus pe Isus pentru că mormântul era aproape. Evanghelia după Ioan, capitolul 20 Iar în ziua întâia săptămânii, duminica, Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață, fiind încă întuneric, și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Deci a alergat și a venit la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis Au luat pe Domnul din mormânt și noi nu știm unde l-au pus. Deci a ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a susit cel din la mormânt. Și a se a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit și Simon Petru, urmând după el, și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos, iar mahrama, care fusese pe capul lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfășurată la o parte într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt și a văzut și a crezut căci încă nu știau scriptură că Iisus trebuia să învieze din morți. Și s-au dus ucenicii iarăși la ei lor. Iar Maria stătea afară lângă mormânt plângând și pe când plângea s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe șezând, unul către cap și altul către picioare unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceea i-au zis, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis, că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu fața și a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa i Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis, Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis, Maria. Întorcându-se, aceea i-a zis evreiește, rabuni, adică învățătorule. Iisus i-a zis, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune... O voi sui la tatăl meu și tatăl vostru și la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul, și acestea i-a zis ei. Și fiind seară în ziua aceea, întâia săptămânii, duminica, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vo. Și zicând acestea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 iar Toma, unul din cei 12 ce-a lumit geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după opt zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis, Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, Adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu! Iisus i-a zis, Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut! Și au crezut. Deci și alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Evanghelia după Ioan, capitolul 21 după acestea, Iisus s-a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiadei și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, și Natanael, cel din Cana Galilei, și fiul lui Zevedeu, și alți doi din ucenicii lui. Simon Petru le-a zis, Mă duc să pescuiesc. Și au zis ei, Pergem și noi cu tine. Și-au ieșit și s-au suit în corabii și noaptea aceea n-au prins nimic. Iar făcându-se dimineață, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii n-au știut că este Iisus. Deci le-a zis Iisus, Fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? I-au răspuns, Nu. Iar el le-a zis, Aruncați mreja în partea a corăbii și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Și a zis lui Petru, ucenicul acela pe care îl iubea Iisus, Domnul este! Deci, Simon Petru, auzind că este Domnul, și-a încins haina căci era dezbrăcat și s-a aruncat în apă. Și ceilalți ucenici au venit cu corabia căci nu erau departe de țărm, ci la 200 de coți, trăgând mreja cu pești. Deci, când au ieșit la țărm, au văzut jar pus jos și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, Aduceți din peștele pe care l-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras mreaja la țărm, plină de pești mari, 153, și, deși erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Iisus le-a zis, Veniți, de deprânziți! Și niciunul din ucenici nu îndrăznea să-l întrebe, Cine ești tu, știind că este Domnul? Deci a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat lor, de asemenea și peștele. Aceasta este acum a treia oară când Iisus s-a arătat ucenicilor după ce s-a sculat din morți. Deci, după ce au prânzit, a zis Iisus lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El a răspuns, Da, Doamne, Tu știi că te iubesc. Zisa lui, Paște-mi mei. Isus iarăși a doua oară. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El i-a zis, Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa Isus lui, Păstorește oile mele. Isus i-a zis a treia oară. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, Mă iubești? și i-a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paște oile mele! Adevărat, adevărat zic ție, dacă erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va prea slăvi pe Dumnezeu. Și spunând aceasta, i-a zis, urmează mie. Dar întorcându-se, Petru a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui și i-a zis, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci, văzându-l, Petru a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zis a Iisus lui, dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează mie. De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci, dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris aceasta și știm că mărturia lui e adevărată. Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin.